keď hovorím o sviatočnom čase, samozřejmě tým mám na mysli, že vysielame právě v časoch najväčších kresťanských sviatok, sviatkov počas Veľkého Piatku. Aj keď treba hned jedným dýchom dodať, že keďže toto je v podstatě svetská relácia, politicky orientovaná na různé globálne, aktuálne udalosti, tak je asi celkom logické, že hoci máme takýto významný sviatok, který si dnes kresťania připomínají, predsa len... My sa budeme venovať ďalej tým našim bežným politickým témam, tak ako to robíme konec konců aj počas roka, ale samozřejmě by bolo mimoriadne dôležité <coughs> spomenúť, že vysíláme práve v tomto uh, mimoriadne významnom, predovšetkým pre kresťanov mimoriadne významnom čase. No, a o čom to dnes večer bude? No už my, naši poslucháči, poputujeme, poputujeme my do toxického maďarska. Prečo toxického? No takto to aspoň tvrdí delegácia Rady Evropy, podle ktorej vládne u našich južných susedov, tesne pred voľbami parlamentnými, že tam vraj vládne toxická atmosféra. Můdré hlavy bruselské to zistili potom, ako zavítali začiatkom tohto týždňa do Maďarska. No a veľmi im leží na srdci další osud této krajiny, lebo citujem, delegácia odišla z Maďarska s výrazným dojmom, že v stávke nie je len to, kdo ale či vůbec demokratická súťaž sama o sebe skutočně ostane otvorená, pluralitná a spravodlivá. No a napokon si evropskí pozorovatelia po návšteve Budapešti položili otázku a je, Maďarsko ešte stále demokraciou, alebo sa z tejto krajiny stal už štát ovládaný jednou stranou. Tak túto otázku si položil verejne španielský poslanec Pablo Hispán, ktorý túto delegáciu Rady Európy viedol. No a keď sme pri otázkach mne sa potom to, čo som teraz prečítal, tlačí na otázka, že ači či takto náhodou to, čo predviedla delegácia Rady Evropy, nebola Snaha ovplyvniť výsledok volieb, v kterých sa 12. apríla rozhodne o tom, že či krajinu nadalej povedie je současný premiér Viktor Orbán a jeho vládná strana Fides, alebo sa moci ujme opozičná strana Tysa pod vedením Pétera Maďara. Vraj prieskumy verejnej mienky označují za víťaz po volieb opozíciu. No, inak tu by som se rád pristavil, lebo toto je naozaj čarovné. Ono je pravdou, že, že vždy pred voľbami, <coughs> akýmikoľvek a v kteromkoľvek čase, tak my vždy počúvame, že taká tá obohratá pesnička, že toto jsou právě tie voľby, které jsou mimoriadne dôležité, které jsou prelomové, které jsou doslova až osudové. A to jsou také ty heslá, že, že právě teraz sa rozhoduje o ďalšom osudě krajiny, teraz sa to láme. To jsou také ty heslá, že si na to zo Slovenska spomíname nie tak dávno, že ak vyhrá Fico, zajtra nevýjde slnko a tak podobně. Vždy jsou ty voľby také, také mimoriadne rozhodujúce, Tak toto sa tvrdí naozaj vždy, pred každými voľbami, ale, ale faktom je aj to, že tentokrát zřejmě naozaj ide o veľa v tom Maďarsku, Naši susedia totižto to stojá pred parlamentnými voľbami. V čase asi so mnou budete súhlasiť, bez bezprecedentného geopolitického nápětia. Asi netreba dodávat žiadne podrobnosti, veľmi dobre viete, kam týmto celým mierím, čo tým myslím. Stačí, keď poviem dve slova, Ukrajina, Blízký východ. Tak to je naozaj aktuálně mix nevýdaných problémov, pred kterými stojí bezradná Evropa a právě v tomto čase dochádza k parlamentným voľbám právě v krajine, která pod vedením současného premiéra Viktora Orbána doslova niesla vlajku toho odporu a která se postavila do čela boja proti bruselské politice jednostranej, která už dlhodobo vykazuje známky páchania samovraždy. Tak právě táto krajina, právě v tomto čase bezprecedentných globálních hrozieb která sa v této krajine, která sa bůrila najviac nás zo všetkých evropských krajín, tak právě teraz sa, sa tam konají parlamentné voľby. No a právě v této napětej atmosfére a právě v tomto čase, keď predvolebné prieskumy hlásí tesné výsledky, tak právě v této dobe nám, kdo by to bol čakal však, že... Nečaká vstúpi do hry záležitosť za kousi nahrávkou, na ktorej má maďarský minister zahraničných vecí Peter Siarto telefonovať so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. No a teraz si jenom predstavte ten zoznam hrůz, které okamžite vyplávali na povrch, tak vraj si Jarto poskytol Lavrový živé informácie z rokovaní ministrov Evropské únie, teda to, čo, o čom diskutují, aké rozhodnutia sa pripravujú za zatvorenými dverami, tak toto všetko vyzvonil si Jarto Lavrovovi. Vrajše v maďarskej diplomacie hovorí Lavrovovi, že urobí čo bude môcť, aby zablokoval balík sankcií Európskej únie proti Rusku. No, tak máme prostě ruského poskoka, kolaboranta, lebo robí všetko preto, aby byly sankcie vraj zrušené. A pomáha nepriateľovi, som sa dočítal v mainstreame. Ú, hlavnému nepriateľovi Rusku. Dokonca, a to sa už týka Slovenska, slúbil tento, tento, tento CR to, že spolu přesadí, aby zo sankčného zoznamu Európskej únie bolo odstránené meno sestry jakéhosi ruského miliardára a aby toho nebolo málo, tak si ešte predstavte, a to sa opäť týka Slovenska, tak Siár to zariadoval spolu s Rusmi to, aby v slovenských voľbách v roku 2020 vyhral opätovne Smer, vtedy ho viedol premiér Peter Pellegrini. Byl vtedy premiérom Slovenska. Tak... Rusi vraj chceli či čo Maďary, že aby zase vyhral. on, tak <coughs> sa dohadoval s Jarto s že ako to spraviť, aby zase Pelegrini bol premiérom, aby smer bol pri moci. No zkrátka, dobré, jako počujete koniec Randy, vážná vec, kolaboranti ruský. teraz už konečně, už ich máme nahratých. Už, <coughs> už máme dôkaz. Tak je to tak vážne, milí naši poslucháči, že sa například dozval okamžitě taký český prezident Petr Pavel, podle kterého, no toto je tak vážná kauza, táto nahrávka, siarta s, s, s Lavrovom, že to je tak vážné, že by bolo fajn prehodnotiť vzťahy s Maďarskom, lebo že to je absolútne neprípustné, aby členský štát Európskej únie a NATO takýmto obludným spôsobom obchádzal pravidla a s naším protivníkom rozumej Ruskom zdělal citlivé, dokonca a možno až tajné informácie. Určitě bychom na základě toho měli přehodnotit i naše vztahy s Maďarským, konkrétně to, co s ním sdílíme a co ne. No, tak s týmto druhom kritiky od Petra Pavla se vysporiadal celkom spomínaný samotný šéf maďarské diplomacie Peter Siarto keď odporučil hlave Českého štátu, že jako bývalý komunistický rozviečík by mal opatrnejšie volit slova, protože mohl skončiť jako špion komunistického Československa na západě, keby sa vtedajší režim nebol zrúcil. No, ale ako sa hovorí, kaša sa nikdy nie je taká horúca, jako sa navarí. Inými slovami, kým taký český prezident by rád prehodnocoval teraz vzťahy s Budapešťou, tak prezmenu český šéf diplomacie Petr Macinka odkazuje, že sa zase až tak kvôli tým slovám Petra Pavla netreba veľmi zrušovat. Českou zahraniční politiku určuje vláda nikoli pan prezident, takže tady ty jeho komentáře nebo názory a je opravdu jako za, za relevantní. No, treba samozrejme dodať, že tuto z nášho blízkého okolia je šokovaný nielen český prezident, ale podobně tak i polský premiér Donald Tusk. Ten je úplně, že najviac šokovaný. Kontakty medzi maďarským ministrom a Lavrovom označil za odpudivé, nepriateľné, nazvali ich aj hambov, či škandálom. A čo hlavně? No, hlavně to, že takéto správanie Maďarska vraj podkopává jednotu Evropské unie a hrá dokarát Rusku. Vraj sa maďarské vedenie odkláňa od evropských hodnot. Už tu máme evropské hodnoty a odklon od nich. No a čo Slovensko? No, tak pokiaľ hovoríme o slovenskej opozícii, tak tá v podstate asi sa dá jednou povedať, že hovorí to isté, čo, čo český prezident Pavel, alebo je polský premiér Tusk. Napríklad tuto mám, že... Uh, že podpredseda progresivného Slovenska, bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok, hovorí, že Slovensko sa nesprává jako suverénny štát, který si chrání vlastné záujmy, ale jako krajina, kterou Moskva a Budapeš používají jako svojho pešiaka. No, tak, tak to vidí opozícia. Tá hovorí, že jsme vlastně Takými ruskými sluhami tu my na Slovensku. No a pokiaľ jde o tých, ktorí tu vládnu na Slovensku, tak e, ako vidia oni túto celou záležitosť, tak tu by som nechal prehovoriť prezmenu europoslanca za stranu Smer, Luboša Blahu, nech máme zase prezmenu aj pohľad tej strany, ktorá na Slovensku aktuálne vládne. Takže ako to vidí on a vůbec spolu s ním aj. to tak povedať, vládna koalícia celou túto kauzu. Západné tajné služby odpočúvajú telefon ministra zahraničia suverénej krajiny, aby túto nahrávku cez nástrčené médiá a mimovládky zneužili v predvolebnej kampani. Odpočúvanie ministra SR je jasný dôkaz, že Brusel spustil vojenskou operáciu proti maďarsku a využíva armády svojich úradníkov, tajných služieb, novinárov a mimovládok na to aby zdiskreditovali Viktora Orbána a jeho spojencov. Potrebujú na čelo Maďarska dostať svojho agenta Petra Maďara. Kým Orbán v Maďarsku znamená mier, Maďar znamená vojnu. Vojnu proti Rusku, vojnu proti Slovensku. Preto západné tajné služby spustili vojnovú operáciu na zničenie Orbána, preto odpočúvajú si No, tak toľko Luboš Blaha povedzme, že tlmočil názor slovenskej vlády, aj keď dobré, však asi by som to takto nemal hovoriť, lebo zřejmě, já ja nevím, hlas by povedal niečo trošku jinak, ale, ale zhruba nech, nech, tak toto je tak povedzme, že názor vlády slovenskej. No a na záver, hádam, by se ešte patrilo pár slovami zmeniť o tom, že čo hovorí na to, to záležitost, samotný, tajne odpočúvaný, vraj nejakou, nevedno akou, ale vraj evropskou tajnou službou, tak čo na to hovorí samotný natajnáš a odpočúvaný minister Peter Siarto. No tak on přiznal, že komunikoval s ruskými predstaviteľmi v čase, keď ministri Evropské unie zvažovali nové sankcie voči Moskve, ale podle jeho sloví ide o bežnú diplomatickú prax. Čo naopak za bežnú prax nepovažuje, tak to je to, keď šéfa diplomacie nejakého štátu nejakej evropské krajiny odpočúvajú zahraničné tajné služby. Tak hovorí, že toto je väčší problém. <laughs> že toto by jsme si mali všímať. No, takže, milí naši poslucháči, dáme si mi dnes večer diskusiu na túto tému, lebo, a tím končím, tento svoj úvod, neviem sa vám ja nejako zbaviť pocitu, že jsme sami pri tom Maďarsku a pri ovplyvňovaní blížiacich sa volieb Počúvame, že vraj Rusko jeho vplyvňuje, tak já ja sa nevím nejako zbaviť pocitu, že jsme že tuto právě při těchto maďarských voľbách, blížících se svetkami prvého pravidla hybridnej vojny. Víte, jako znie prvé pravidlo hybridnej vojny? No prvé pravidlo hybridnej vojny znie obviň supera z toho, čo robíš ty sám. Já ja sa vám vole, jako nevím tohto pocitu zbaviť, že nám tu všetci ovplyvňují voľby, len ty Rusy nie. Ale můžeme sa míliť, však budeme se o tom dnes večer zhovárať, možná aj spolu s vami, ak nám napíšete mail na, za, na adresu studiozavinac.sk respektíve cez našu internetovú stránku, keď kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia, viete, že to tak býva, že sú relácie, kedy tie maily stihneme prečítať, sú relácie, keď to nestihneme prečítať, potom si ich presúvame do listárne, však toto uvidíme a ako dnes dopadne, v každom prípade píšte, tak či onak maily vybavíme. No a čo povedať na úplný záver, háda můžeme privítať môjho kolegu Vlčka, zakladateľa a na internetového portálu KOSA. Tak dobrý večer, do Pozne, Vlčko. Děkuji, Borisku, z dobrý večer, zpátky do Bánsky Vystrice, tobě. A samozřejmě... Pěkný dobrý večer především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílače a hodiny velká zejména, ať už nás poslouchají kdekoliv na Země kouli. K tomu, co jsi říkal, ano, to, to budou asi tak hlavní motivy toho, o čem povedeme řeč. Na druhou stranu, já si velmi uvědomuju, že. Ve srovnání s běžnými tématy, který, který normálně máme, to znamená Spojený státy, Ukrajina, Západní Evropa, tam volby, tak tam se pohybujeme, dejme tomu, na obvyklém vyzkoušeném terénu, kde denně oba dva monitorujeme spoustu webů, takže máme spoustu informací a děláme to dlouhodobě. Já nevím, jak to máš nastavený ty, ale já Maďarsko se tak často nesleduju. Maďarsky neumím. Naštěstí existují překladače a ty jsou dneska opravdu dobrý. Takže když člověk potřebuje, tak maďarština není žádný problém. Nicméně problém je to, že já teda aspoň jsem tam velmi vzácným mostem. A druhý problém je, že nás budou určitě ty posluchači z Jižního Slovenska. Z nich řada určitě bude maďarský národnosti a maďarština je jejich denní chleba. Mají tam příbuzný známí a tudíž mají dokonalej vhled nebo dokonalej, daleko lepší vhled, než my dva dohromady do maďarských záležitostí. Takže jsem si vědom tohoto rizika a proto přistoupím dneska k posluchačským mailům nebo eventuálně vstupům tohoto druhu s velkou pokorou. Jo? A jsem si vědom e, našeho handicapu bolízku. Neměli by rozhodně nad něm nemávneme rukou, e, protože nejsme nejchytřejší na světě a budeme se, já se budu snažit věnovat tomu, co jsem našel na zahraničních zdrojích, eventuálně na maďarských zdrojích a bude mě zajímat rezonance na to, na to co řeknu nebo co přednesu. Protože si myslím, že mám doopravdy zajímavé záležitosti a snad ta relace o něčem bude. Já už jsem to říkal navíc teda, už jsem tu informaci pustil včera v trikoloře 12. to znamená příští neděli, Eh, eh, volební místnosti se v Maďarsku zavírají v sedm večer, to znamená, že pak budou mít Maďaři poly a tak dále, oni mají velmi složitý, velmi složitý volební systém, i k tomu se dostaneme. Velmi složitý, ne. ale na druhou stranu musím říct velmi chytře vymyšlený volební systém, kde teda se zbytečně nehazarduje hlasy. Uslyšíš to sám, pokud už jsi si to nenaštudoval, ne. A e, jako mně se, se ten jejich volební systém, musím říct, velmi líbí. No a e, Roman včera říkal, že bude kom komplikovaný to dopočítávat. Bude bude to komplikovaný, ale ty poly by měly dát rozhodně velmi jasný obrázek, jak si to stojí v té záležitosti jak většinový, těch většinových obvodů, tak těch obvodů, které jsou volený poměrně. No a když začneme vysíhat v deset večer, tak už bychom neměli úplně vařit z vody. Hmm. Čili za týden v neděli budeme komentovat výsledek voleb. Tak bude no mimořádná, a mimořádná trikolora no, na tuto tému? Bude, bude mimořádná trikolora a... Já se na ní docela těším. No a ještě jednu věc dodám, já jsem to psal v poutávce. Dovolu si eh, s naprostou vážností a zodpovědností tvrdit, že celý západní svět nemá hmm. letos důležitější volby nejsou právě ty maďarské. A tím jsem se přesně začal tuto relaci a chtěl jsem přesně toto, že na jedné straně vravíš, nesleduji to Maďarsko, je mi to vzdálená téma, na straně druhé. My vlastně po prvýkrát vůbec v historii rádia ideme urobiť uh, mimoriadné o povolebné k maďarským voľbám. To jsme nikdy nerobili. Takéto povolebné štúdia tu boli k vašim volbám k našim voľbám, poďtežmo k americkým, ale k maďarským nikdy. To je prvý krát, že budete komentovať výsledky maďarských volieb. A právě toto, že ty v té úpotávke přesně to píšeš, že tieto voľby maďarské ty považuješ za najdôležitejšie v celom kolektívne západnom v roku 2026 a zámerne tam dodávat, že dôležitejšie jako polčasové voľby v USA amerických, tak tým som právě chcel začít začať túto reláciu, že, že je, to je také dosť silné konstatování, že to jsou najdôležitejšie voľby na západe, takže prečo? Že o čo sa hrá tentokrát v tom Maďarsku, že je to také teda dôležité podľa teba, lebo Ja, jsem som povedal v úvode, vždy vždy to tak býva, naozaj vždy. Pred každými voľbami sa povie, tieto voľby sú naozaj dôležité, sú naozaj prelomové, sú naozaj osudové, teraz sa rozhoduje, hej, Naozaj to tak býva pred voľbami. a nie je to tak vždy celkom pravda. Ale očividne ty toto teraz myslíš vážne, že naozaj teraz ide o Tak tak povedz na úvod, že prečo? Pre, prečo tvrdíš, že tieto voľby sú úplne že najkľúčovejšie pre celú túto našu západnú hemisféru? No, kdy, co pak? Já tě na to odpovím, tom, to není problém. A hned se do toho pustím, ale poznámka je zásadní. Eh, podle manévru, který spouští Brusel, který, který eh, ty, si, ty si zmínil, ty proti, proti Orbánovský akce, já tě přidám potom další, a už jenom z toho vidíš, že Brusel eh, ty volby pojímá Naprosto zásadním způsobem. Nemůže si dovolit to, co, co si dovolil v Rumunsku, že zatlačil na no, tamní ústavní soud a ten prostě zrušil první kolo prezidentských voleb, když nevyhrál ten, když nepostoupil ten správný kandidát, tak to prostě rumunský nejvyšší ústavní soud zrušil a bylo vymalováno. Tohle v Maďarsku nejde. To, to v Maďarsku prostě neprojde. Takže zbývá jediný vytvořit atmosféru, že si sami Maďaři nezvolí Viktora Orbána. A oni šli ještě dál, namážu na ten tvůj úvod. Oni už si připravili i půdu pro to, že by Orbán opět vyhrál. Jo, to bylo to, bylo to ty si citoval nějakého toho španělského europoslance a ale oni to říkají i jiný a vyšší šarže, než nějaký hispán, nebo jak se jmenoval. Už jako si kladou otázku, jestli v Maďarsku vůbec ten systém umožňuje spravedlivé volby. Čili pokud vyhraje Viktor Orbán, tak pro mě existuje velká pravděpodobnost toho, že zkrátka Evropská unie ti vždycky a jedině správní, neuznají výsledek. Řeknu ne, ty volby byly sfalšované, byly, byly zmanipulovaný a my, my prostě neuznáváme výsledek. Co by se potom dálo, nikdo neví, ale v každém případě eh, je vešlo ve známost, že Evropská unie má údajně eh, bádá nad pěti scénáři, jak s Maďarskem zatočit, pokud by Viktor Orbán pokračoval jako premiér někde četla, e, já tomu věřím. Jo. Nejmenovaný úředník, že se opět, e, opět dopustil indiskrece, tuším pro politiko, že existuje pět, nebo že, že si lámou hlavu na pěti scénáři, e, co s Maďarskem, kdyby Orbán mm. e, m, pokračoval. Takže už jenom tohle, když dáš dohromady, tak to je naprosto bezprecedentní náležitost, která od založení Evropské unie, včetně všech rozšíření, prostě tady nebyla. Dokonce snad jední, jedním z těch scénářů má být vyloučení Maďarska eh, z Evropské unie. Jo, ale ten scénář byl nepravděpodobný, protože, protože by to neprošlo nějaký formální věci a takovýhle. Čili už jenom to, že eh, Brusel a bruselský elity, Přemýšlejí tímhle způsobem, tě ukazují, že ty volby jsou v evropském kontextu, celoevropském kontextu, naprosto mimořádní. A ty můžeš říct, no jo, Maďarsko, milionové národ a... a no presně tak, Ano, ano, presně, no, maličká krajina, a... čo ona z může? Ček, to je no, jedný. a Americe, Amerika, hmm. mocnost číslo jedna na světě, no. že jo, navíc e, vede spoustu válek a tak dále, poločasový volby a prezident a takový. No, je tam jeden zásadní rozdíl, bo Myslím, že o výsledku poločasovej hole, pokud se nestane něco, o čem dneska nikdo nemá na sebe menší tušení, tak si myslím, že výsledek je předem dán, jo, že, že prostě Donald Trump bude rád, když ztratí jenom jednu komoru kongresu a nikoli obě. Já si teda myslím, že, že přijde, přijde o obě. Jo. Ale e, říkám, Všichni se shodují na to. Já jsem nečetl nikde žádnou analýzu, která by se tím zabývala a kdyby stálo, že Donald Trump má šanci uhájit eh, jak ve sněmovně reprezentantů, tak v senátu většinu. Čili výsledek je předem dán, i když Amerika je důležitější země. Zatímco eh, Maďarsko, tam výsledek vůbec není předem dán, eh, na truc všem těm průzkumům, který čteme. Já mám, já mám úplně nejčerstvější hmm. průzkum tyta ženy a e, zní velmi zajímavě, určitě se k němu dostaneme. A e, v Maďarsku to vůbec není jasný, že to dopadne tak, jak si ty vždycky a jedině správní přejou. No a když to nedopadne, tak co chystá, nebo jak uvažuje Brusel, už jsme o tom mluvili teď. ale e, Maďarsko. Maďarsko blokuje půjčku pro Ukrajinu, 90 miliard. Maďarsko bude blokovat vstup Ukrajiny do Evropské unie. Maďarsko je tlačí na otevření ropovodu družba. Maďarsko chce i nadále kupovat ruskou ropu a ruský plyn. Maďarsko jako takový je asi dneska největší spojenec Ameriky Donalda Trumpa Evropské unie. V konce jsem četl, že Orbán má dívku Trumpovo oko jo, v Bruselu. Takže tady máš hned pět důvodů, které jsou zásadní. A zatím ta, to pravidlo jednomyslnosti říká, že půjčka 90 miliard a vstup Ukrajiny do Evropské unie po, na to potřebuje souhlas Maďarska. A Maďarsko řeklo, že ho prostě nedá. Půjčku schválí jedně tehdy, když poteče ruská ropa. A Borisku, e, k té půjčce. Evropa v okolí Merc, jako je to naprostý porušení všech dohod, které byly, a, a to Jenová a Kaja Kalasová, všichni, všichni ukazují na Maďarsko, jak to Maďarsko je hrozný a jak se chová nusně. A jak, jak jako tu Ukrajinu vytírá, Evropskou unii vytírá. Že Maďarsku dluží Evropská unie, na základě to jako smyšlenek typu, že Maďarsko není dostatečně eh, rozvinutý právní stát nebo že odchází od principu právního státu kvůli, kvůli eh, LGBT agentě a takovým věcem. Na tom, na tom to začalo. Proto jen začaly blokovat, eh, blokovat peníze z evropské dotací. Takže Evropská unie dluží Maďarsku eh, přes 20 miliard eur, žílený peníze. To je, to je polovička vašeho, vašeho ročního rozpočtu. A já si myslím osobně, že to je ještě víc. Tak teďko, teďko samozřejmě ta blokáda pokračuje. Nicméně Evropská unie schválila 90 miliardovou v eurech pro Ukrajinu. A Maďarsko řeklo, ne. No. A ty ostatní na tom trvají. Ale co brání co brání všem těm zbylým zemím s výjimkou Slovenska a České republiky, který řekli, my v tomhle projektu nepojedeme, rozdělte si zbylej 24 zemí to klíčem, jakým chcete, tu ručení za tu, za tu půjčku Ukrajině. Tak, když toto to Maďarsko blokuje, tak je zvláštní, že Německo nepraští do stolu a, a neřekne, dobře, když to Maďaři blokují na unijní úrovni, tak my Němci, který, já nevím, neseme třeba 6 miliard euro z těch, z těch 90 nebo možná 12, já nevím, jak je ten podíl, OK, tak proč neřeknou, my to dáme z našeho rozpočtu tohle? My to uvolníme, je to, je to na dva roky, čili kdyby to bylo 12, tak letos uvolníme šest, našeho rozpočtu příští rok se zavazujeme uvolně taky šest. Na naše rozhodnutí Maďaři nemají žádný vliv. A takhle to může udělat zbylých 24, 24 zemí, a e, udělat na Viktora Orbána dlouhý hmm. nos, aby pláznout na něj jazyk. Hmm. Je zvláštní, že tohle nikoho z nich ani nenapadne. No já k tomu proč... dvě no, věci, a... že zřejmě jich to napadlo, lebo den dozadu jsem čítal, že našli klučku, jako to obísť toto, toto uh, Orbánovo veto, tak nedajú 90 miliárd, ale že, že nejakú inú sumu nižšiu, ale že našli spôsob, ako, ako vlastně vyplatit něco té Ukrajine, to bola prvá správa. Druhá správa, ktorú som našiel, myslím, dnes, <laughs> hovorí už o tom, že, no, že vyzerá to s tou pôžičkou, aj, aj so všetkými, akými možnými financiami pro Ukrajinu, biedne, lebo že že ten blízkovýchodný konflikt spravil škrt z rozpočet, takže sú tie peniaze teraz také otázne. Čiže ešte týždeň dozadu veľká nádej, obídeme, obídeme maďarsko, dáme peniaze, to je to, čo teraz hovoríš ty, že zvlášne, že sa nikdo nenašel, tak pred týžňom ešte podľa mňa boli verbální frajery, že dáme, dáme. A teraz po týždni, pravím dnes alebo včera som tu správu našel, kde vravia, že no miliardy pre Ukrajinu jsou otázné, lebo máme blízký východ, tam je problém, tak teraz asi peniaze nevieme poslať. Tak toto to jsou dvě věci, no, které. Tak, ono to je trošku jinak Při e, Přicestovala do Kieva Katia Kalas a ta, ta prostě řekla, že to vidí s penězma bledě a neupřesnila, neupřesnila proč. No ale, ale pořád to bylo to, to Maďarsko. A pokud jde o tu, o tu menší půjčku, tak to je pravda. Oni hledali cestu, ale tam našli, že nějaké pravidlo Evropské unie by umožnilo obejít ve to Maďarska, ale mohli by půjčit na ty dva roky maximálně 30 miliard. Což je jedna, jedna třetina toho, co, co bylo teda té Ukrajině slíbeno. A těch 90 miliard, to už jsme říkali, v jiné relaci. Zkrátka bylo asi 60 toho, co požadovala Ukrajina ty dva roky. Jo, čili 30 miliard, původně chtěla asi 150 nebo kolik. No, tak 30, 30 miliard jsou sice obrovský peníze. Na druhou stranu je to zlomeček toho, co si Zelenský představuje, že dostane. Hod by chlapec měl méně a jeho, jeho ekipa hod by měli. Méně zlatých záchodů a, a nakoupené bentliv. Dobře, v každém případě budú... teraz je to ale tak, teraz je to tak, že ale peniaze sú teraz neisté. Teraz, teraz vlastně aktuálna věc je ta, že nevieme, či vám dáme peníze, lebo je to celé také neisté. Takže toto Kalasová povedala, že, no, že nevieme, ako s tými peňazmi. Takže keby si bol zelenský, no... tak teraz nevieš, na čom si. rizku, ano, nevím, na čem jsem. A borisku to je právě to, kde, co já říkám. Nikdo nebrání Německu, aby, já nevím, kolik Německo z těch 90 miliard kraje, ale nikdo mu nebrání, aby ten, ten podíl ve dvou trančích, jed, jed, jed, jednu tranči letos, druhou tranši příští rok převzal na sebe, na Viktora Urbána jazyk a udělal na, na něj dlouhý nos a, a nasadilo mu šaškovskou čepici ze slovy, jak vidí Viktorku. My jsme to zafinancovali sami. Tohle, a to by mohla udělat Francie, to by mohlo udělat Estonsko, to by mohlo udělat Portugalsko, prostě úplně všichni by to mohli udělat. Zvláštně, že to nikoho ani nenapadlo, mm. protože ta, ta půjčka těch 30 miliard, tam měla jít taky z unijních prostředků. Ne, že Německo dá a e, Belgie dá. Ne, to mělo, jít, to mělo jít z unijní kasy. Akorát bez, bez e, maďarského věta. Čili Nikdo nebráň zbylým 24 státům, aby ty peníze poslali sami. Žádnej ze států to ovšem nechce udělat. Proč? Všichni, všichni trvají na tom, aby to šlo z unijní kasy. No, z velice jednoduchého důvodu. To, to, to není žádná záhada. Prostě Friedrich Merz, Emmanuel Macron a všichni ti další papaláši Nejsou v situaci, kdy si můžou dovolit předstoupit před voliče dané země a říct vážení, my na tu Ukrajinu, my Německo, protože Maďarsko dělá potíče, dělá, tak my tam pošleme tolik a tolik miliard z našeho rozpočtu. Voliče no. by je totiž sežerali. No dobré, tak ti do tohohle trošku Všichni jsou deficitní. No. Všichni jsou Borisku deficitní. No. A zadlužovat, nechtějí se zadlužovat, tak aby to věděli jejich voliči. Zatímco, když to vyplatí z unijní kasy, kde jejich voliči za to budou stejně ručit, jo, tak to ten volič, ten blbec volič, bez odpuštění blbec volič, to neuvidí, bude to v podstatě před ním utajený. Takže, takže mu to nebude vadit. To je jsou... merci netroufné, merci netroufné, e, říct e, panu Sepu Brownovi, hele, tak e, jako ty prachy na nemocnice nebo na sociální dávky nené ne, ne, sepe, tak ty nepřijdou. To je to jako... E, s tím, s tím nepočítej, my to pošleme na Ukrajinu. A když to zaplatí Evropská unie, tak se Brown je v podstate v klidu a nemá žádné nervy. Promiň, že jsem nepustí. nepustil. Pozri, víte povedzme si to tak, ako to je. Nikdo tie peniaze naozaj nechce pustiť. Já verím, teraz, keď vznikla kríza na Blízkom východě pre těchto hlupákov, kteří nevedia do dopredu, to je velký problém. Mimoriádný problém je to zrazu. Tak právě preto, by sa mali modliť, aby to vyhrál Orbán, aby mali... Aby mali vieš, vy máte v Čechách taký výraz, že otloukánek, že... Aby mali toho univerzálneho diabla, na kterého to můžu zvědí. Ve to je úžasné. Ten Ur Orbán, veď oni by mali robiť podľa tejto logiky všetko to, aby to ten Orbán vyhrál a aby, aby oni mohli doma povedať pred svojím publikom, no viete čo, veď my by sme radi Pozrite, veď my, ako keby to bolo na nás, veď jsme to schválili, tých 90 miliard keď príde tam s prosíkom Zelenský, však nie, u nás nie je problém, Volodymyr, veď my chceme, ale aha orba ne, ti to nedá. A toto to, to voličom. Tak podle této logiky, prečo potom, však k tomu půjdeme, prečo toto obludné zasahovanie do do maďarských. Prečo tieto nahrávky, které zrazu mají způsobit to, aby Orbán nebol, veď práve podle tejto logiky my mali chcieť, aby ten Orbán sa udržal pri moci, lebo mají univerzálneho diabla, na kterého môžu všetko A Aj to, keď nechcú dať zelenskému peniaze, ale musí to vyzerať, tak, že chců, no, tak ten Orbán je parádný na toto, ne? Oni chtějí, dát, oni chtějí dát, eh, dát eh, Zelenskému peníze, protože chtějí, aby za ně dál vedl válku proti Rusku, protože to přece oslabuje Rusko a oni si pořád zahrávají s myšlenkou, že to Rusko nakonec se, eh, nakonec se zhroutí, padne a oni budou velkými vítězy. A eh, jako eh, aspoň teda plán B, který je skromnější, dokud bude Ukrajina bojovat, na to potřebuje peníze. Tak oni nebudou hnáni svými voliček odpovědnosti, že nasypali do černé díry Ukrajiny eh, tolik, eh, tolik stovek miliard eur, zapříčinili. Industrializaci Evropy. Teďko, teď se to bude s tou blízkovýchodní krizí se to vyšpicovalo, vyhrotilo, takže, takže nebudou volaný k odpovědnosti mluvili jsme o tom. Oni prostě, vír je jejich politický konec, nebo, nebo když tak aspoň obrovský politický problémy a náklady. Takže proto oni ty peníze chtějí dát, ale netroufnou si je dát ze svých národních rozpočtů, protože na to už jsou voliči citliví. Ale chtějí, aby to šlo skrytě, jako z peněz Evropské unie. Z cizího krev neteče, na tom, mm. na tom je celý tenhle švindl postavený. No, ale podle toho, co tak já čítám, že ty máš pre, ten prieskum asi aktuálnější, ale co tak já jsem pozeral zo včera, že podle toho by mali být v kludě, že dobře se to vyvíjí a pro ně hlebo v ráji. je to tak, že. Podle tých aktuálnych informácií, které se šíria mainstreamovými médiami, je to tak, že to mám něký prieskum agentury Publikus. tak podle neho vraj opozičná TISA s tým Maďarom, s Maďarom Maďarom Péterom v čele, sa vraj výrazne dostala pred Orbánou Fides. Číselně je to tak, že podle prieskumu by opozičnou stranu TISA volilo 36%, Fides len 30% dopýtaných v kategórii rozhodnutých voličov preferovalo stranu TISA 41% a FIDES 35% Maďarov, zatiaľ čo FIDES dosiahol takmer rovnaký výsledok ako pred mesiacom tak opozičná TISA dokázala posilniť o 1% bod v kategórii všetkých voličov, aj v kategórii istých voličov, čiže šíri sa nám teraz taká informácia, taká nálada, že je na dobré ceste, je to v tom Maďarsku v podstatě, když si ty hovoril o tom, že ty poločasové volby v Americe jsou už rozhodnuté, tak nějaký taký trošku větší optimista by mohl povedat no a v Maďarsku už jsou rozhodnuté, však ty průzkumy jsou jednoznačné. Tak jak to je? No, Borisko, já ten, tenhle e, průzkum, e, z kterého se citoval, mám samozřejmě před sebou taky, e, protože ten jsem e, našel na... Já jsem si otevřel tři velké maďarské informační zdroje. E, ti, kteří žijou na jižním Slovensku, e, samozřejmě budou vědět, o co jde. E, především jsem si otevřel Maďar Hirlab, pak jsem si otevřel e, Maďar Nemzet, no, a ty si citoval průzkum, který vyšel na, na tom třetím informačním zdroji, což je Nepsava. A Nepsava, jestli mě paměť neklame, také Beyvaly, Beyvaly. Orgán eh, maďarský eh, strany práce, nebo jak se jmenovali maďarskí komunisti, a eh, jmenovalo se to tenkrát Netsa ne je, to, je to největší levicový, levicový zdroj a já ho mám před sebou, jenomže ten operuje s procenty a neoperuje s variantama maďarského volebního systému. K tomu se dostaneme za chvilku určitě, protože v Maďarsku nemají poměrný systém, teda část mandátu je obsazována poměrným systémem, část mandátu je obsazována většinovým systémem z jednomandátových obvodů a aby toho nebylo málo, tak ty výsledky jsou ještě upravení o takzvané nevyužité hlasy z těch většinových volebních obvodů. Já to potom vysvětlím v detailu, ale tam, tam máš vlastně tři typy mandátů. Většinově, klasicky, jako Británie, jako u vás nebo u nás, a pak je tam kombinace, kterou neznáme a která se mi právě velmi líbí, protože odstraňuje ten nedostatek, který má většinový volební systém, že když tě přijdou v nějakém volebním obvodu volit celkem tři voliči a dva z nich se rozhodnou pro stranu A a jeden pro stranu B, tak přesto, že ten obvod může mít 100 tisíc voličů, který zůstali doma, kterým je to ukradený, tak ten strana A, která dostala dva hlasy, no tak dostává mandát, což je, což je absurdní. A nebo naopak nebo je, je to o jeden hlas, kdy strana A dostane 50% všech zapsaných voličů, přijdou úplně všichni, 50%, plus jeden hlas dostane, a e, strana B bude mít e, 50% mínus jeden hlas, tak o, ty, o, o ten rozdíl dvou hlasů, tak strana A bere mandát a těch skoro 50% nebo 50% hlasujících pro stranu B skončí v koši a nemá to žádný význam. Tak Maďaři, maďaři to vymysleli, jo. Ale dejme ještě chvilku, protože... Já tohle, ten průzkum, který si citoval, tak ten je na e, e, psavě. Ale já mám před sebou Maďar Hylab, který vydal dneska, je to článek z dnešního rána, z 9. hodiny hraní, a nadpis toho článku zní. si udrží většinu příštím parlamentu. A je to postavený na průzkumu, který dělal nějaký institut Neze, Neza Pont. Myslím, že to čtu. dobře. Neza Pont. No a ten si dal velkou práci s tím, jak dopadne příští maďarský, maďarský parlament. A ten to vidí následujícím s následujícím skóre. Nejpravděpodobně, již podle něj vyhraje v těch jednomandátových obvodech, tak Fides dostane 66 mandátů a TISA by měla dostat 39 a jednou v jednom, v jednom obvodě podle něj vyhraje kandidát, který je blízký TISE. Čili bylo by to, bylo by to 66 skůl. 40. Na většinu potřebuješ 100, jo. No, tak když budeš mít 66, tak je jasný, kolik je, kolik je dostat. To, snadno, to lze snadno dopočítat, to je 34. A tam potom, tam potom oni pracují s, s těma poměrnýma číslama. No a tam podle nich by měl Fides těch tři, nejméně 34 ulovit. Oni teda říkají, že bude mít 100, 106, 109. A teďko, teďko tam vysvětluje, jak k tomu dochází a dochází k těm, těm přepočtům. Čili je to informace z dnešního rána. Je otázka, co si vybereš. Je, samozřejmě je to podle, podle příslušnosti k jednotlivým blokům jestli jsi tisák anebo jestli jsi fidesák, protože tisáci zásadně čtou nepsavu a věří tomu, co tam je napsáno. No a fidesáci zásadně čtou Maďar Hyrlab. A maďarská společnost, na to nepotřebuje žít v Maďarsku, tak to je rozdělená. Vy na Slovensku jste, jste rozdělený a prostě zásadně. My v Čechách taky ale proti tomu, jak je rozdělený Maďarsko, tak se obávám, že to nic není. Že, že, že ještě máme v nenávisti mm, v nežerezervi nenávisti stále, Kam růst. Mm. Ale výsledek, výsledek toho je, že, že by měla e, že by m, Orbán měl, e, to měl dát. A vedle toho, vedle toho ještě teda e, pravděpodobně m, do Parlamentu vstoupí ještě třetí, třetí strana, která se jmenuje My a Zánk. A e, Votej Nepsala píše, že to je pro Orbánovský projekt. No a Maďar Hirlab a e, Maďar Nemzet píšou, že to je, že to je naopak e, projekt e, tisácký. Nevím, neznám, nemůžu, nemůžu soudit. Ale vypadá, že ty v parlamentu taky budou, ale i to by mělo stačit, stačit Viktoru Orbánovi podle toho, podle toho, co jsem si naštudoval. Nebo respektive, co píše ten průzkum, který z nich je správný, jestli ten, který si citoval ty, nebo ten, který jsem dal teďko do hry, já. Tak, tak jako uvidíme za týden. No a teďko, teďko k tomu, tomu e, maďarskému volebnímu systému. Tak já jsem říkal, že tam jsou většinový obvody, kde teda e, se vygeneruje nějaký počet mandátů a ten se rozdělí mezi, mezi ty, který budou první na pásce v daném obvodu bez ohledu na hlasy. Poměrný systém je taky jasný. To bude, kde Maďarsko je jeden volební obvod a podle toho, jak partie dostanou, dostanou hlasy, tak se rozdělí mandáty. Ale ještě budou ne všechny. Ono k těm hlasům se totiž připočtou ještě hlasy z těch jednomandátových obvodů, ty takzvané propadlý hlasy. A já mám před sebou jako popis toho systému, a ten uvádí modelový příklad, kdy popisuje volební obvod, kde dejme tomu 20 tisíc voličů odhlasuje, bude hlasovat pro Fides, a pro, kan, pro kandidáta Fidesu a 18 tisíc voličů dá svůj hlas kandidátové tisy. V Británii by těch 18 tisíc voličů propadlo to byl by jeden mandát. Ne tak v Maďarsku. V Maďarsku Orbán získá teda toho jednoho poslance. Nicméně, ISA si odnese svých 18 000 hlasů, který získala, a ty se přepočtou k tomu, co získá v tom jednoobvodovým e, maďarským obvodu, kde se volí poměrně. Čili když tam získají milion hlasů, tak e, se k tomu připočte, k tomu milionu se připočte 18 tisíc, jo, aby, aby to bylo jasné. A takhle to bude ve všech jednomandátových obvodek, zatímco ten vítězne ten Fidesz, který měl 20 tisíc hlasů, tak si nevodnese 20 tisíc hlasů, ale se si jenom rozdíl mezi 20 tisíci a 18 tisíci. Takže 2 tisíce hlasů. Takže když Fidesz by získal taky milion, milion hlasů, tak po tomhle po přičtení hlasů z tohoto obvodu, tak Fidesz bude mít celkem milion 2 tisíce hlasů a Tisa by měla milion 18 tisíc hlasů. Jo, mně se, ten, se, se tenhle systém líbí, protože opravdu nepropadne nic v těch jednomandátových obvodech. Za mě nemohli, nemohli udělat víc, ale generuje to možnost, že můžeš mít méně hlasů a můžeš přesto mít absolutní většinu. Mm. Dobré, však dobré vědět, jaký systém mají, aj když je to asi na Prvé pochopenie a počutie za v tom človek má tendenciu strácať, ale toto je skôr podľa mňa věc do napríklad tej trikolory, kde budete komentovať výsledky voleb. ja by som sa vrátil, aby sme, aby sme išli k tej pointe podstate toho, prečo dnes večer sme túto tému otvorili a to napokon bude súvisieť aj s tým, o čem si teraz hovoril, lebo dobré, jedna věc je nejaký volebný systém, druhá věc sú volebné prieskumy. A věc, vec, a tá najpodstatnejšia je, že povedme to otvorenie. Je tu veľká snaha ovplyvniť ty volby? My počúvame samozřejmě zo strany mainstreamových médií, zo strany Bruselu, že je tu tá snaha ovplyvniť zo strany Ruska. Já ja jsem už tenhle naznačil v úvode, že sa mi to tak vidí, ale rád se poučím, ak se mýlim, ale že sa mi to tak vidí, že všetci možný ovplyvňujú v tom maďarsku voľby, len Rusy nie je to ja, že... Chcem povedať, že toto je tá kľúčová vec, že pojďme sa porozprávať o tom, čo sa pred tými voľbami vlastně děje. Už bez ohledu na to, aký je tam volebný systém a bez ohledu na to, čo hovoria momentálne prieskumy verejné Mienky. A poďme se porozprávať o tom, o čo sa tu někdo pokúsil. No, tak ono sa to javí, že, dobré, však k tomu tiež půjdeme, že javí se to jako taká záslužná práca, že odhalili jsme nebezpečenstvo, které tu ide z Budapešti, že tu máme někých kolaborantů. Tak se to tak javí, že dobrá vec sa stala, no len zvláštne, že se to objavilo tesne pred volbami, jako keby někdo chcel tie voľby ovplyvniť. A už víme, všetci, že ovplyvňovať voľby sa predsa nemajú. Tak, tak tuto by som rád ľučko, tu debatu násmeroval, lebo myslím, že toto je ta hlavná téma našeho dnešného posedenia. No, Borisku, máme, k tomu mám e, jako docela zajímavé indicie, a, e, nebo respektive, respektive informace z maďarského e, tisku. Konkrétně se teď odvolávám na e, uzmíněnej Maďar nemze. A přišel, ještě než začnu, co jsem tam našel, tak ty si na stránkách svobodného vysílača sdíl příspěvek, který napsal profesor Drulák pro časopis Argument, kde se vyjádřil k tomu, k té senzaci, že teda maďarský minister zahraničí je vlastně ruský špion a Všechno, co se tajně dohodlo Bruselu na poradách ministrů zahraničí, tak okamžitě vyžvanil Lavrovovi do Moskvy. Jo. To je mm. ten hlavní narativ. Maďarsko je natolik zpřežený natolik s Ruskem. Orbánovou Maďarsko je ministr zahraničí. Jakmile se dostane k nějaké informaci o, o Rusku, tak, okam, eh, v Bruselu, tak okamžitě telefonu v Tak za první ten rozhovor měl být dva roky starý. No? Měl být dva roky starý. Za druhý profesor Drulák v tom článku říká, já jsem se mnoha těchto věcí, nebo těchto jednání, z kterých měl siárto vynášet ty supertajné informace, účastnil. A v žádném případě se tam nikdy nic tajného neprojednávalo. Profesor Drulák byl náměstkem ministra zahraničí, takže se účastnil z této funkce, buď přímo jako jednající za Českou republiku, anebo jako součást delegace ministra zahraničí, Proto ten si sebou může přivést do jednacího sálu čtyři další pracovníky svého úřadu nebo svý vlády. Takže profesor Drulák tam byl opakovaně této roli a říká, tam se nic tajného neřeší. Tam na těchto jednáních se prostě odsouhlasuje už Předem projednané, předem projednaná agenda a vlastně to všechno nalinkovaný. Je to oficiální schválení toho, co e, dohodnou vyjednavači. To je druhá poznámka. Čili já to neměl co vynášet, protože byl natočený rozhovor. Třetí poznámka profesora Druláka je, že se tam, a to je potvrzený z jiných zdrojů, že ten telefonát se týkal sestry, jak ty si říkal, sestry nějakého ruského oligarchy, kde Lavrov žádal um, Siarta o laskavost, slibita Ruska mohla být z toho sankčního seznamu stažena. Jestliže žádost o to, aby nějaká žena byla, která asi teda, nebude vlastně žádnou zbrojovkou nebo naftovou společnost nebo cokoliv, je prostě jenom příbuzná svého bratra, tak jestliže, jestliže její stažení ze sankčního seznamu je porušením jaksi důvěrné diskrétnosti nebo utajovaných věcí podle agenta Pávka, který u nás sedí na hradě, jo? Tak a musíme, musíme přestat s Maďarskem sdílet důvěrné a tajné informace. Tak já jsem, já jsem prima ballerina v, jako v Laskale nebo, nebo v metropolitní opeře, což, což tedy ani omylem nejsem. Čili my to máme nastavené takhle a je to opravdu ohození blátem. Ale, a mně to zase nepřijde až tak důležitý, kdybych nebyl Narazil dneska na ty, na ty maďarské články eh, v Mediarném zetu a ty říkají, že ten novinář, který to investigativně mm. eh, odkryl, tak ten se jmenuje Sábolč Pány. No a eh, najednou, se, eh, najednou se sám přiznal, v Mediarného zetu, tento dokládák je se přiznal, že spolupracoval ne s jednou, ale e, ne se dvěma, ale rovnou se třema evropskými tajnými službama. No a spolupracoval, ta, začátek té spolupráce byl tak, byl ten, že jim někdy, a nevím, čas, někdy, ale narazil jsem na jiný článek, také v Maďarném Zetu, který říká, má titulek, ale ten jsem ještě nechtěl z těch přečíst, a ten má titulek, že říká, byl jsem jen v roce 2009, nebo respektive byl jsem jenom kousek od odhalení toho, proč Viktor Orbán se k Rusku přiklonil v roce 2009. No a budu pokračovat v tom, čili tady máš Tady máš další věc, která byla zřejmě odhalována evropskýma tajnýma službama. No a podle, podle Maďar Nemzetu měl přiznat, že spolupracoval hned třema evropskýma tajnýma službama. Že jim poskyt číslo Sjártová e, telefonu a poskyt jim ho proto, že věděl, že oni mají technické prostředky na špěhování e, telefonů, i když se jedná o zabezpečené e, telefony a nebo krypt, kryptovaných telefony a tak dále, jak člověk předpokládal, že na této úrovni asi tak e, telefony budou. Jo. Čili onem e, maďarský, hrdiný maďarský novinář, aby se dostal k Lizu, tak se v podstatě dopustí e, za mě, ze mě zády. Takže že nechat, nechat špehovat zahraničníma tajínejma službama eh, to, to... na vlády, tak za mě to je země zrada. Já nevím, jak bys to nazval. Tý, no, ale, no počkajte, ale já, já ti to... hneď povím, co to je. No, to je predsa, vlčko, brániaca sa demokracia. To je predsa, Aha, to, je, to, je predsa to, že keď tu máš uh, vo vedení štátu kolaborantů ruských pro proruských kolaborantů, kteří ohrozují, jako jsme počuli od pána Donalda Tuska, naše evropské hodnoty, keď ohrozují demokraciu, keď se tam do Maďarska vyberie nejaká delegácia evropská a pýtajú sa verejně pred voľbami, že a je vůbec ešte maďarsko-demokratická krajina, alebo už někde smeruje k totalite, tak představ, Vlčko, musíš chápať, že v takéto vyhrotenej situácii, keď ide o to, že či ešte vůbec bude maďarsko demokraciou, keď tu prostě hrozí, že tu ovládají Rusy na nitkách prostě kolaborantům, tak brání co se demokracie a musí se bránit jakýmikoliv způsoby, aby zabránila rozvratu. Takže, hmm. takže, takže když, když by tohle náhodou nepomohlo, tak je možné, aby onen maďarský novinář eh, požádal, dejme tomu, Bundeswehr nebo požádal polskou armádu o poskytnutí bratrské pomoci proti, proti své vlastní vládě. Je to, chápu tuto argumentaci správně, že když nebude stačit um, menší prostředek, to znamená nasazení nebo použití cizí moci proti vlastní demokraticky zvolené vládě, takže um, když to špehování bude málo, takže je možný eh, zažáradou bratrskou pomoc eh, cidí armády, aby vtrhli do Maďarska. Pochopil jsem to správně? No, uh, podle mě je to tak, očko, že aby jsme nemuseli mi takto daleko rozmýšlet, tak stačí, keď ty volby ovlivníme, aby sa těch Maďari rozhodli správně. A potom nebudeme sa muset dál zaoberať, či bude treba bratrská pomoc, alebo nebude treba, to nechceme. Samozřejmě nechceme tu krotiec, nechceme tu bratrskou pomoc armády. Stačí, keď ti maďari rozhodnú správne. Bolo by dobré, keby sme mohli spravit to, čo v tom rumunsku, ale jako si povedal, to nejde. nemůžeme to zahrať ani na Moldavsko, tak zkusíme to ovplyvniť tak, aby ti maďari konečne sa rozhodli tak ako sa majú a potom samozrejme že na bratská pomoc nebude bude musieť byť. No, tak tu máš. No, moment. ale když to nezabere, tak bude muset beť. By to nezabralo. To... Ak by to nezabralo, tak myslím si, že sa potom může i podle hesla účas světí prostriedky. To znamená, že čokoľvek, čo urobíš za dosiahnutím záchrany, záchrany demokracie, tak je v poriadku. Na Slovensku jsme my riešili dost dávno taký problém, keď jeden asistent opozičného poslanca, který pracoval v banke, vytiahol informáciu z účtu ministra, myslím, že to bolo vnútra, vtedy, nevím, Roberta Kaliniáka. A dosť sa intenzívne riešilo, lebo on spáchal naozaj, ako to nikdo nepopieral, to je, to je trestný čin v podstate, keď sa někomu nabúraš, ako ako zamestnanec z banky sa nabúraš do jeho osobného účtu. A teraz tento, tento asistent poslanca, už nevím, ako sa volal, či Rajtar, či také nějaké meno, argumentoval aj spolu s opozíciou tak, že přece ale, toto bolo, toto obídenie zákona, ako obišiel zákona, no je to trestné, vieme, vieme, dobre? Ale predsa On tímto chcel poukázat na to, aké si tam prelieva Kali nejak milióny na svém účte. Takovou dobrou vec tím chcel ukázat. A o tom to bola fakt debata, vážná, že, že teda, ako, čo sa mi tu vůbec dobré, však čo vy tu sa hráte na to, že porušený zákon, keď jsme týmto chceli ukázat, a teraz už nepamätám se, ako to nakonec skončilo, že když to někde dostratená, no. že, že predsa tu máš nejaký vyšší princíp, nejaké vyššie dobro. Tak teď, keď, keď my tímto ukážeme to se sice neukázalo, ale keby jsme mi dokázali, že ten Kaliňák tuto má na účte miliardy, které neve dokázat, tak se to nechytaj, nechytajte má to za to, že som obyšel zákon, ale pozrite, jaké dobro som tím dosiahol. Tak to je ten podobný prípad voľčko. Mhm. je sa že u paní Šemečkové to nefunguje. Ako tam, tam ten princip vyššího dobra. Hmm. To, to znamená e, zabrání zneužívání státních peněz. a těch dotacích, jako nefunguje. To, to jsou také, jako také, no... Áno, je... áno, to máš takýchto záhadných, ako keby, a to nejsou že dvojaké metry, sú jsou také záhadné rozdielné prístupy, by som povedal, že tiež taká jako viditeľná vec pri tomto je, která ti tak hneď udrie do očí, že zaujímavé, že keď sa uděje takéto niečo, tak vůbec nás nezaujíma, vůbec že, počkejte kdo je ta tajná služba? Sk Skal je to přišlo? Kto, kto odpočúval? Skal nemáte tyto informácie? Ne, ne. Teraz nás to vůbec nezaujíma. Kdo dodal informácie? Kto, kto je ta služba, která odpočúvala? ne Zkrátka, o to, ako sa informácie dostali, nás vůbec to Toto nás nezaujíma. Zrazu nás zaujíma, len, že čo sa tam hovorí? Čo tam ten Lavrov s tým, s tým CR-tom Ale máš tu... Iné príklady, keď keby to bolo naopak, vieš, keby to bolo, že by to, že by to teraz túto progresívnu stranu z něčeho vinilo, tak hneď by sme sa pýtali inak. Zrazu by nás strašně zaujímalo, nie je to, o čom tam sa debatili, ale kdo to vytiahol. Veď sme takýchto prípadov zažili X. Kedy, kedy sa presne takto opačně prístupuje k tomu, vieš, že zrazu by bolo oveľa důležitější zistiť, že keby se teraz, teoreticky že teraz by se ukázalo, že takýto telefonát mal, vymyslím si, Šimečka z americkou stranou, tak zrazu by naše média, taký denigen jeho by nezaujímalo, čo sa tam rozprávalo. Jeho by zaujímalo, Kto toto odpočul? Kdo bol ten, kdo tento rozhovor vyťahol? A zrazu by sme zistili, samozřejmě, to by velmi rýchlo přišlo, že to bola byla Ruská tajná služba. A ak by to byla Ruská tajná služba, tak už nás vůbec nemusí zaujímať, o čom vlastně tá debata bola, toho Šimečku s tým Američanom nejakým, lebo to prostě vyťahla Ruská služba, že toto je tá kľúčová vec. Tak ale teraz, teraz je to naopak, teraz nás vůbec nezaujíma, aký tam bol u nich informácií, skade, Teraz na zaujíma, len čo sa tam hovorilo, a mimochodom nehovorilo se tam nič zásadné. No a mimochodom, mimochodom, to len tak ešte doplním, že kto je ten investigatívny novinár, ten tebou menovaný pán Páni, ktorý má kontakty na tajné služby a takéto veci vyťahne, to je tak podobně jako tuto u nás na Slovensku nejaká to do vás denníka, len čudu sa světe furt malá prístup k živým, Súdním, alebo jakým tým trestným spisom. Ona vedela sa dostať informácii, který se bežný člověk nedostane. Na čudu sa svete, mladý novinár Sabold Spani, zberateľ novinárskych ocenení od Sorošových organizácií, pracuje pre média, které financovali západné vlády programom USAID. To je ten program, který, který Trump zrušil. A které pravděpodobně využívají západné spravodajské služby na zverejňovanie svojich zistení náboj proti národným stranám. Tak toto je celkom náhodou, úplně náhodně, toto je taký ten objektívny novinár, který tu má kontakty na tajné služby a tuto zberateľ ocenení od Sorosových nadace. náhody, vieš? Tak len to som chci tie prístupy. Kedy nás zaujíma, kdo to vyťahol a čo sa tam hovorí, a kedy nás zase naopak zaujíma, že čo sa tam hovorí, ale kdo to vyťahol. Toto vždy sa to tak mení fluidně. No, Borisku, k tomu já mám řadu poznámek. Poznámka první. Že v tom případě nevidím, proč Merklová s Olandem byly pobouřený, když se e, zjistilo, že NSA napíchla jejich telefony a špeovala. Tak, přesně vlastně tak. To, to nevidím, nevidím důvod, proč, proč se cítili pobouřený. Teďko e, je přece normální, si poukážu, e, Tady jsem přečetl z maďarských zdrojů, že milej eh, Sábol Čpány eh, kontaktoval eh, nebo spolupracoval hned až se třema evropskými tajnýma službama. To je, přece, to je přece naprosto normální, že novinář, dejme tomu eh, z, eh, z vašeho SME nebo i N, a kontakty na tři zahraniční tajné služby. To přece má každý. To, to, to tam musí mít každý, kdo, dejme tomu, píše, píše třeba jen o fotbal. A je, to, to patří k, k výbavě každého pořádního novináře, který má kontakt na, za, na zahraniční špionážní organizace, na vlastní muzeum. To je běžná záležitost. Tak to je druhá poznámka. Třetí poznámka je, že my nevíme, který to byli, a neví to ani Maďaři, teda, protože by to určitě zveřejnili, neví to, ale vzhledem k tomu, že onen e, Sáboč, pány, to zveřejnil, když byl, e, a e, zveřejnil to sedíc v Polsku. A e, zřejmě tam sedíc i teď tak to, protože doma by byla asi bych to tak viděl, tak já bych řekl, že si, e, já kdybych měl ukázat, nebo měl si sadit na to, která e, tajná služba v tom určitě hmm. jede, tak bych ukázal na Poláky. Jo. To, to, to, by mi dávalo, to, by, to by mi dávalo na první dobrou smysl. Čili tolik, tolik jako poznámky k tomuhle, a mám ještě poznámku další. Onen, e, jako hrdiný novinář, sám byl Čpány, tak je, je dokázáno, a to opět e, s obou, z Hirlapu a, a z Nemzetu, tak měl osobní kontakt e, s šéfem Tisy Petrem Maďarem. To je taky zvláštní. To ta je taky zvláštní. Aha. Prostě e, Orbán vede nefér kampání, Orbán zastrašuje a tak dál, ale tenhle chlapí, který, který, než to pustil do světa, tak měl kontakt uh, s Petrem Maďarem. Zvláštní věc. A nebo, nebo teda normální, to záleží na úgulu pohledu. Čili to je, to je potřeba k tomu dodat. Tak. A, a, a či to nepovím, a teraz, teraz to si všimněte, že keď to má poškodit Orbána, tak vy si vůbec nemáte klásť otázku, že počujete, a z to přišlo, kdo to vytiahol, tú informáciu, kto kdo to odpočúval, ktorá tajná služba a má ten novinár prepojenia například na toho Maďara opozičného alebo nemá a má, ja nevím, Sorošové ocenění, nemá. Sú, sú to veci, které vzájemně súvisia, a dávají nejaký obraz alebo nemá. Toto všetko, čo jsme teraz v okom povedali, toto teraz nemáte riešiť. Toto je věc, která vás teraz vůbec nemá zaujímať. Vůbec vy nehládajte tuto prepojení nejakého Maďara, sa pán, pánisa, či ne, vůbec to neriešte. Vy jedine to, čo sme vám tu hodili pred voľbami, pred očí, že čo sa to ta strašné riešilo a len teda poviem, to jsou také tri základné, už si k tomu vyjadřil to sú také tri základné veci, které tam mali Po Poprvé, to, že Maďari mali mať velký záujem na tom, aby neprechádzali ruské sankcie, tak čuduje sa svete, toto sa podarilo odhaliť, neuvěřitelná vec, Maďari to hovorili o že jsou proti sankciám, tak ale dobře, ešte k tomu půjdeme. Čiže prvá vec hrozná, že sa dokázalo, že vraj teda to s Lavrovom hovorili o tom, že Maďarsko bude robiť všetko preto, aby tie sankcie neprechádzali. Prvá hrozná vec, druhá hrozná vec, to, čo už vlčko spomínal, že vyradiť zo so sankčinému zoznamu sestru nejakého miliardára moldavsko ruského sestru jeho, nie jeho samotného, ale sestru jeho, která sa tam dostala preto, lebo že má prepojenia finančné nabrata. Takže to je druhá hrozná vec. A třetí strašná vec, která se týka Slovenska, že pred voľbami v roku 2020 mal Siarto uh, žiadať Lavrova aby pomohol dostať sa opätovne k aby aby robil niečo, že, že maďari potřebují, aby tu bol vláda smeru, lebo že vtedy sa im bude darit a bude to tu v pohode. Takže skúste skúste nieak toho Pelegrinyho do Moskvy, že bolo by to dôležité. Tak Pelegriny sa naozaj potom za, za, s ruským premiérom Išustinom pred voľbami stretov. Tak tak toto sú tie Tie tri hrozno strašné veci, ktoré sa podarilo zistiť. A toto vás má zaujímať. Toto máte riešiť. Toto máte ľudia riešiť, nie to, kto to vyťahol. Já vám garantujem, že keby to bolo naopak, ako som povedal, keby to bylo naopak, že by sa tu niečo vyťahlo na Šimečku, tak v deníku n by ste čítali presný opak, povedali by vám, viete čo, neriešte, vy čo tam rozpráva Šimečka? Tuto ja nevím, vymyslím si s Bidenem. to neriešte. Tu je podstatné, treba zjistit, kdo tu informáciu vytiahol. A ako náhle zjistíme, že to bylo Rusko, tak už nemusíte řešit nič, už je všetko jasné, pustíte to z hlavy, je to bubost. Ten toto som se ešte počkodobý. No, já tady čtu, ešte objevil, že minister spravedlnosti Benčtuson e, podal pro stížnost e, na špionáž u generálního e, prokurátora a prokurátora oznámila že se tím bude zabývat a že to brzo, brzo rozhodne. Takže, takže žádnej div, že milej, eh, milej hrdina pány je, se zdržuje v Polsku. Jo. A on to vysvětluje tak, jako proč předal to telefonní číslo, tak doufám, že sedíš. A tak jim ho přidal proto, aby se ujistil, že telefon eh, Petra Siarta není odposloucháván. Takto. <laughs> Aha, tak <laughs> to. To je super bizar, to je, to, to, to je super bizar, tohle. Mm. A zjistil, že, odpoču... Nema... že je odpočúvaný, tak krásnou věc No, to, to, to, to je jako. To, to fakt, to je, to je naprostý bizar. A nemá to, nemá to eh, jako eh, chybu. No a tadyhle tady na eh, Nepsavě. Tak je ten článek, o kterém jsem mluvil, Sábol čpány. Téměř jsem se dostal k odpovědi na otázku, co se skrývá za prokremlským obratem Viktora Orbána 2009. Téměř se k tomu dostal. Jo. Já nevím, co v tom článku. Já to zkusím rozkliknout, jestli tam zachytím něco, něco rozumného. No, došlo k problémům s připojením internetu, takže, takže nerozkliknul. Vidíme, uvidíme za chvíli, hmm. ale e, to máš takové věci, to e, že, že na těm zůstává rozum, opravdu rozum stát. A já jsem si tím bohužel naboural, naboural stránku, hmm. Dobre, kde tak. jsem měl připraveno e, z Nepsavy opravdu něco hutného, e, ale. Dobre, kým však no, ja poľadaj, pohľadaj si u práci to tam já ja zatiaľ niečo poviem, aby lebo teraz mohla by samozřejmě zaznieť výhrada. Dobre, šak, dobré, to má niečo do seba, že naozaj teraz tak, že dvojto metrovo meráme, kedy nás niekedy zaujímá, kto to vyťahol, niekedy nás nezaujima, kdo to vyťahol, niekedy je dôležité, čo sa tam spomína, niekedy je zase dôležité, že to neriešte, čo se spomína, že toto je taký naozaj dvojitý prístup, ale. A teraz by niekto kritik povede, ale pote k pojte vecí poďte k tomu, že sa naozaj ukázalo, že naozaj vážně tam ten maďarský minister zahraničných vecí naozaj dokázatelně, nebo to nepopěra ani on, naozaj dokázatelně tuto s Lavrovou si dohádol a veci. No tak už jsem povedal, jsou tam také tri základné kauzy, jedna se týka Slovenska a volieb predvo, predvolebného boja, druhá se týka toho toho ruského miliardára a třetí se sa týka sankcií. No tak Dajme si len také, když si tam vlčko poupratuj, aby sme si teda povedali, že čo strašné se tam odhalilo. No tak, pokiaľ ide o tie, o tie sankcie, že, že povie Maďar Rusovi, že víte, čo budeme vyrobiť všetko preto, aby tie sankcie neprešli, tak se pýtam, a čo strašné, a čo, čo neuvěřitelné, čo nehorázné ten telefonát odhalil. Keď, keď Maďari takisto ako Slováci hovoria otvorene, že s ruskými sankciami nesouhlasia. A prečítam teraz niečo od, musím <coughs> si vyťahol zase Daga Daniša. Áno, šéf diplomácie CR to podle prepisov nahrávok komunikoval v roku 2020 s Lavrovou. Mal služiť Rusom? Nie, naopak. Rusi mali poslužiť záujem a vlády a v konečnom dôsledku, počkaj, toto není nie Slovensko, ešte iné, chcem niečo přečítať k týmto sankciám. To hovorí Števkov, komentátor. Rozhovor Siarto a Zlávrovom ani tento raz neproukázal nič, čo by Maďarsko alebo vláda Roberta Fica otvorene nehovorili. Bratislava a Budapešť dlhodobo komunikují, že nevnímají Rusko jako väčšného nepriateľa a zdôrazňujú že po vojne bude treba obnoviť s Moskvou štandardné vzťahy. Podobně, aj keď menej dôrazne, sa občas vyjadrují niektorí západní politici, jako nemecký kancelár Friedrich Merz či belgický premiér Barde Wever. Slovenskom s Maďarskom síce doposiaľ dávali sankčným balíkom zelenu, ale s dovedkom, že to robí v rámci Solidarity s väčšinovým postom EU. S premenlivou úspešnosťou sa tiež sankcie snažili oslabiť. Práve teraz v čase rozvratu na Blízkom východe, z ktorého sa snaží Donald Trump vycúvať bez toho, aby otvoril horúrský prieliv, sa postoj Slovenska s Maďarskom ukazuje ako prezieravý nie len pre nás, ale pre celú európsku ekonomiku. Je dôležité udržať si čo najviac alternatív, do, alternatív dovozu. Energonosičov. To, čo Brusel Orvelovsky nazývá energetická nezávislost, je v skutočnosti energetickou subverziou. Priateľský tón telefonátu Siarto a s Lavrovom může vojnových jastrabov, ktorí konflikt s Ruskou vnímají jako svetu vojnu, ale to je ich problém. V skutočnosti ide o prejav pragmatickej zahraničnej politike. Čiže pri tej prvej veci, hrvozo strašnej, zjistili jsme, že Lavrov hovoril so Siartom morušení rušení sankcií, tak, ak nemáte úplně, že temno před očami, keď se povie Fico alebo Rusko, tak vidíte, že se tam nič zásadné nestalo. Že ten Lavrov hovoril v podstatě s, s Osijartom to, čo, čo Maďarsko a Slovensko navonok verejne komunikovali. Ani Maďarsko pod Viktorom Orbánom, ani Slovensko pod Robertom Ficom so sankciami proti Rusku nesúhlasilo. Takže v tomto sa neobjavilo nič zásadné. vočko ak chceš k tomuto, to tak kludně, a potom ešte dám ty ďalšie dvě veci, které se tam ako dávají jako takú zavinu. Chceš k tomu? Ne, ne. Tak, tak teraz to, to neuveriteľné ďalšia kauza, která sa tam vyťahla, že, že, že Maďarsko malo pomáhať spolu so Slovenskom odstrániť zo sankčného zoznamu sestru miliardára Ališera Usmanova, to je nějaký, já ja nevím, uzbecko-ruský podnikatel, miliardář, který je na tom zoznáme, jeho nikdo nevyškrtává, ale bavíme se o jeho sestře. No tak. Siarto mal v tom telefonáte s Lavrovom povedať, áno, samozřejmě, veď sa má takto spolu so Slovákmi, předkladáme úni návrh na jej vyradení z zo zoznamu, předložíme ho v budúci týždeň a keďže sa začne nové revízne obdobie, bude to zaradené do programu a urobíme všetko, čo bude v našich silách, hovorí Siarto, aby sme ju z toho zoznamu dostali. Reagoval ďalej, ďalej maďarský premiér. Lavrov sa mu za to poďakoval. No... A potom treba podat, že táto sestra tohto miliardára bola naozaj vyškrtnutá. No a teraz k tomu pár vecí, že Mohol by si si mysleť, že, ó, že to, to je vlastně tak, že Slovensko s Maďarskou si povedali, že slubili jsme mi tomu Lavrovovi, že ju vyškrtneme, tak jsme prišli tam na to stretnutie s tými bruselskými hlavami, hodili jsme tam papier na stôl a povedali, a těchto dvoch vyškrtávajte. A oni, o, tak to se nedá nič robiť, keď Slováci s Maďarmi hovoria, že túto ženu treba vyškrtnout. Fico hovorí, jako to je, tak si ho pustíme. Na vyradení člověka zo sankčného zoznamu potrebujete 27 členských štátov Európskej unie. Takže nemůžete obviniť nikoho, že je ruský agent. No, Takže potrebuješ vlčko, jednohlastnost v tomto. Čiže to, že my jsme tu něco Lavrový e, slúbili, tuto vraj aj s, s Maďarmi, je úplně nič. Protože keby s tým nesouhlasili tí ďalší, tak nikto nebude vyškrtnutý. Takže buď jsou tu agenti pri vyškrtnutí tejto sestry, tohto miliardára, buď jsou tu agenti úplně všetci, ktorí ju vyškrtli, nebo s tým souhlasili, alebo potom nikto. To poprvé. Po druhé, uh, zaujímavé je, vieš, čo na tomto, že ten, ten, ten miliardár, to je těž také zaujímavé, že kdo on je. Tak tento miliardár je jedným z tých, ktorí si od Putina držia odstup. To nie je člověk, který je nejaký s Putinom jednáříď, jako sa hovorí na Slovensku, ale právě naopak, tak si ty představ, že tento Usmanov vlastní napríklad Deník Komersant, ktorý dlhodobo patří k najviac nezávislým ruským médiám, Teraz čítám z portálu Marker. Komersant nikdy nebol tak tvrdo opozičný, jako tomu bolo například v prípade už zakázaných médií Echo Moskvy a Nová Gazeta. Aj za Usmanova sa však denník snažil udržať si ako tak nezávislý pohľad, kterým sa zároveň vyhol z sa vojnovej cenzúre regulačného orgánu ruského. Teraz pozor. Keď například Zelenský poskytol rozhovor ruským opozičným médiám, prítomný byl aj redaktor Komersantu. Takže mimochodom je, je to taký nebezpečný nejaký, tyto Slováci s Maďarmi vyškrtli sestru tohto nebezpečného oligarchu, který má Komersant, který je v podstate opozičné médium a tento chlap s Putinom nie je nejaký extra veľký kamarád a keď robí rozhovor Zelenský, tak Komersant tam pribehne. Je tam možné, redaktor Komersantu tam může byť. Toho Komersantu, který má vlastně tento miliardár nebezpečný. Uh, Zvláštně. A teraz, že ešte k tej sestre, že prečo teda skončil na zozname, tak zaujímavosťou je, že Rada EU zaradila usmanovaná sankční zoznam aj s že švédský ekonóm, nejaký Anders Eslund, na sieti X nazval tohto miliardára jedným z Putinových obľúbených holigárchů. To stačí, toto keď napíše nejaký uh, švédský ekonóm, to stačí na to, aby si ho dal na ten zoznam. Tak kvůli nějakému švédskému ekonomovi skončí tento chlap na zozname. Tento chlap ruský sa brání na súdoch, mnohé ty súdy aj vyhrál, keď mu teda dávali za vinu, že je nějaký Putinov poskok, tak, tak sa bránil, že on je, ty súdy a některé vyhrál. Mimochodom, ten Anders Eslund, ten úžasný ekonom, který povedal, že toto je Putinov poskok, tak ho dajte zoznam. tak mimochodom, to je také něco, jako u nás na Slovensku, expert Duleba na Ukrajinu, který ešte deň pred útokom Ruska na Ukrajinu tvrdí, že on útok Ruska neočakáva, že teraz nebude. No tak, expert. <hým> keď je člověk expert, tak by sa veľmi mýliť nemal. Tak mýli sa, aj tento člověk sa mýlil, keď tento Eslund v roku 2022 například tvrdil, že ruská ekonomika skolabovala. Tak je to očividně <laughs> velký milovník Ruska. taký expert jako Mikloš například, který tež rozprával, že už, už, je, už je ekonomika na kolená, už len treba počkať, tak čakáme a stále nič. Tak takýto expert je pán Eslund, kterému jeho vežby nevychádzajú, ale on keď povied, dajte ho na zoznam, lebo je to Putinov poskok, tak ho na ten zoznam dajú. Uh, a, a tá sestra, o ktorej hovoríme, ktorá teda mala na tom zozname skončiť tiež, tak iba preto, Iba preto, že mala nejaké, však s bratom to tak môže byť, že mala nejaké prepojenia finančné, tak preto na tom, na tom zozname, na tom zozname skončila. No takže to sú, to sú také Zaujímavé veci, vieš, keď, keď si dáš aj tento kontext k tomu celému, že, že čo strašné sa tu udialo, tak máš pocit, že Maďari so Slovákmi sa postarali o to, že nejaká sestra nejakého oligarchu. Pozor, nakoniec sa ukazuje, že to možno taký proputinovský oligarcha ani nebol. Nakoniec sa sestra možno skončila na tom zozname podobně ako tu u nás na Slovensku Hambálek, ktorý tam tiež nikdy nemal byť, ale dali ho tam lebo někdo povedal dajte ho tam. A ešte naviše sa ukáže, ako Fico hovorí, to si nemyslíte, že to funguje tak, že my dva, dvaja tu s Maďarmi rozhodneme, kdo sa vyškrtne zo zoznamu, to museli schválit všetci v rámci tej Európskej Unii. Tak potom sa pýtam, tak všetci sú agenti ruská A k tým sankciám to taká strašná věc stala, keď Laurov hovorí s maďarským ministrom presně o tom, čo, ve, čo Maďari verejně komunikují celý čas, že jsou proti sankciám, podobně jako Slovensko. A ano, ostala nám ta posledná věc, a nevím, chceš k tomu to k tomu to zoznám. Nechci, ale mám tady připraveno ještě pár věcí. Dobre, tak, tak už len poslednou věc povím k tomu to Slovensko, že že teda Rusi privítali pred volbami v roku 2020 on sa naozaj uh, Lavrov, uh, teda uh, Pelegrini sa naozaj dokázatelně 26. februára roku 2020 stretáva s ruským premiérom Mišustinom. A to bolo všetko. Čiže toto, toto, toto vočko, že přišel Pelegrini do Moskvy pred volbami, tak toto je dôkaz toho, že koniec sveta. Tak toto je proste pre nich dôkaz, že sa tu kujú pikle, ovplyvňujú voľby. Víš, keď tu britská strana, nedávno jsme to riešili v hodine, keď tu britská, britská vláda, to, to, čo vyšlo na tom, The UK, keď tu financuje, ale že nie, že sa len stretne s někým, ale financuje, dáva peniaze opozičným, nevím, kto tam bol títo tý, aktivisti, aby tu ovplyvňovali názory ľudí pred voľbami, to byly ty různé aktivisti, kteří sa prihovárali mladým, tak to je ovplyvňování. Keď někomu dáš peniaze a rob niečo tuto v náš prospech, tak to išlo dostratené. Táto kauza s britskými peniazmi v minulosti, které sa tu pred voľbami rozdávali na správné ovplyvnenie voličov, to je v poriadku, to nevadí. Ale že sa stráně, že sa, že sa že, že Maďari pomohli vybavit to, že i šiel pred před volbami do Moskvy a stretol se s ruským premiérem, míšustinom, tak to je vočko neuvěřitelné ovlivňování volí. Tak len toto sami sami žádalo. Možeš A to mám do cíarost. U uh, na zmíněný jsem si vytáh uh, redakční sloupek, feeton, uh, který napsala. Jejich novinářka, e, no to jedno, jak se jmenuje, není důležitý, je to na první stránce. A jmenuje se to Vazalství, je to, je to jenom pár řádek. Jo. Text mimořádně uberný. Kdo nevolí Fides, je celý potlučený. potlučený. Jako pokorní slouhové chodí lidé volit. volit. Na venkově, v malých vesnicích, je to zavedený styl. Musíte jít jako za královských časů, kdy hlejníci a vazalové patřili k jejich nadřízeným. Říká jedna z postav ve filmu Cena hlasu. My tam natočili nějaký propagandistický film jo, pro ty správnou. V 52 minutách je zobrazen feudální systém středověkého URSK. Nevolníkem 21. století je maďarský volič. Jeho život závisí na jednom nebo více pánech Fidesu, od Fidesu a starostovi. Filmaři provedli více než 60 rozhovorů v částek částech země. S novináři promluvili také voliči, žijící v hluboké chudobě, ti, kteří voliče podplácejí, policisté a starosta. Mnozí promluvili svým pod svými tváři, tvářemi i jmény, zatímco jiní e, se toho neodvážili ze strachu z následku. Film odhaluje organizovaný systém Fidesu, e, kdy Fides používá peníze, jídlo, drogy a hrozbu odebrání dětí, aby přesvědčil ty nejchučší, aby pro něj volili. E, zasahuje to každého tam, kde to bolí nejvíce. Tak to je redakční sloupek k volbám ve vlastní zemi, který proběhnu. Hmm. Jestliže tohle napíšou snad největší maďarský noviny, teda, jo, no tak co o těch voleb, voleb čekáš? To, to, je, to poté pak je jasný. Když ten Orbán vyhraje, no tak, tak se podniknou opatření, aby, aby opravdu nebyl, nebyl uznaný. No a k tomu mám seznam, kde vyšel článek, tak je to Zneška, to je to zneška. a tam je napsáno, Orbánovo rodiště i Budapešť opanoval předvolební strach. A je tam v méně drastické formě něco podobného. Jo? Jak, že tam seznám na poslal nějakého svého redaktora, který se specializuje na Maďarsko dlouhodobě. No a ten tvrdí, že lidi se s ním báli hovořit o politické situaci, i na mítenzích strany Tisa, když se odvážil zeptat na, na maďarské reálie. Čili takovýhle, takovýhle spravodajství, to, e, říkám, ten, systém, ten seznam je ještě měkej oproti tomu, co jsem četl, četl s tým nepsavit. Čili jestli je váš takhle postavený spravodajství, no, tak je jasný, o čem ty volby budou. A proti tomu jsem e, našel článek na italským zdruji, e, moment, ano, antidiplomatiko, je ten zdroj, což je, není úplně malý italský portál. Tvrdím, že je nějaký, jak velký, ale není úplně eh, zanedbatelný 295. největší spravodajský italský portál. Říkám, není to žádný trhák, ale, ale není úplně malý. Antidiplomatiko se to jmenuje a ty mají, ty mají článek, eh, který vyšel 30. březní. A e, nadpis je zaměřeno na Orbána, závodce a Trumpa. A jak se CIA a Washington, Washington Post pokouší o změnu režimu v Budapešti 12. dubna. E, proč o tom mluvím? E, protože e, tady jsou takový ty věci, kde oni to vysvětlují, jak to, jak to je. A e, v Maďarsku, proč je to důležitý? A, a že Brusel se nikdy netel svou podporou Kijeva a, a e, jako nástroje kolapsu Ruska. Viktor Orbán uznámil, že uzavře plynový kohoutek. A teďko tady vyjmenovávají historii, historii vztahů mezi Kijevem a Budapeští, kde říkají, bylo to celkem dobrý, až do té doby, dokud nepřišla Oranžová revoluce a Juščenko. Kdy se Ukrajina začala nacionalizovat, což vedlo k odebrání určitých privilegií maďarské menšině na Ukrajině, zejména teda pokud šlo o, o vzdělávání a o, o vyřizování úřední věci úřední řeči v maďarštině atd. a tak dále, že potom tam došlo ku zavírání plynovodů už a, a podobně, ale přeskočme to, já se chci dostat k něčemu jinému. No a Eh, dostáváme se tedy eh, k předvečeru hlasování 12. dubna, kdy Tisa zastupuje vyzovatele Pet, eh, eh, eh, Petra Maďara eh, podporuje pro ukrajinskou a protiruskou linii. K tomu mám něco zásadního taky, co se co nejspíš ne, eh, neznášel. Eh, a eh, tady píšou, že je moment, a to musím najít. Tady to tomu. V této souvislosti ag ruská agentura RIA Novosti, a to říkám tak, tak, jak je to, aby někdo po mně neskočil, informuje o prohlášení bývalého důstojníka ukrajinské rozvědky, který uprchl do Budapešti. Podle něj Vladimír Zelenský dosud straně TISA každý týden převáděl 5 milionů euro Za zmínku stojí, že začátkem března bylo v Maďarsku zatčeno sedm ukrajinských občanů, včetně bývalého generála rozvědky, kvůli obvinění z praní špinavých peněz a byla zadržena přeprava stovek milionů dolarů, eur a zlatých slitků z Rakouska. Orbán od začátku tvrdí, že tyto prostředky byly, měly být použity k financování straní Tysa a jejího vůdce Petra Maďara. Říkalo se, že Maďar potřeboval na svou volební kampaň 50 milionů eur. Uvedl bývalý ukrajinský důstojník v rozhovoru pro maďarský kanál Teněk. Tyto peníze dostává od listopadu loňského roku obvykle jsou to vakově zatavované bankovky a tak dále. To jsou, to jsou keci. Tohle, tohle, tohle, tohle, tohle. Říkám, pozorňuji na to, že to je z ruského zdroje a že může dojít k manipulaci. Ale rozhodně ta přeprava těch peněz v hotovosti a zlatých slitků nebyla normální. Jakoliv teda... E, tvrdil Zelenský a Ukrajinci tvrdí, že je to přece normální, že takhle se dopravují peníze, e, peníze do e, Ukrajinské banky a tak dále. Já bych tomu věřil a neměl bych s tím problém, kdyby tam nebyl ten bejvalý generál ukrajinský, ukrajinský rozvědky. To je něco, e, něco co vlastně se vymyká běžnému schématu. Můžeš tam mít, můžeš tam mít kohokoliv, bejvalýho růstojníka, ale bejvalej generál, který si sedne do, do pancéřového úťáku a jede z Kieva, nevím, kolik je to dovidně, ale typnu si 2000 kilometrů nebo 1500 kilometrů, tak jede 1500 kilometrů v, v tom obrňáku tam, tam něco naloží a jede 1500 kilometrů naspátek eh, a veze zlatej poklad. A vystaví se, vystaví se dobrovolně ohrožení jakýmkoliv banditou, protože pokud by banditě dostali informaci o tom, že tam bylo dohromady přes 100 milionů eur a e, dolarů hotovosti, plus asi 8 nebo 10 kilo zlatých slidků, no tak to nějakému grázlíkovi by stálo za to, za to zkusit, zkusit přepad, že jo? Tak on bude bývalý generál tak je natolik vysazený, že musí tyhle peníze kryt vlastním tělem. To ti přijde normální, mě to teda normální nepřijde. Hmm. A říkám, dal jsem to proto, že jakkoliv je to z rejnovosti, a kdokoliv může říct, jo, to je ruská propaganda, tak já říkám, tak mi světlte, proč tam, e, e, proč tomu vel, tomu konvoji, těm osmi lidem, který by se nemohli ubránit, kdyby se na ně vyřídila tlupa 20 nebo 25 marodérů z ukrajinské armády i se zbraněma. A takových tam po lesích bude. E, tak by se prostě těch 8 lidí neubránilo. A e, jako bývalý generál ukrajinský rozvědky bude mít zapotřebí nasazovat vlastní život. Já takovýhle generály neznám a v životě jsem nepotkal. Tak to je jedna věc, a e, pak je tu druhá věc, a to jsem, teď jsem to spolknul, to mě e, Měl jsem ještě něco připraveno, něco, něco zásadního, ale to je jedno. Čiže táto práva věc, to jsem já někde zachytil, ano, že má to být tak, že může to být celkom lehko tak, že ano, že go ovplyvňování volieb dochádza, ale zo strany pána Zelenského, který podporuje finančně opozičného kandidáta. Toto Césně si vlastně teď povedal. Ano. A anu, ano, tuto informaci jsem kde si zachytila já, ale toto je zase samozřejmě, toto je... To nás nemá zaujímať toto. Teraz řešte, že telefonoval Siart s Lavrovem. Tak, Borisku. A potom tady mám čerstvý článek z dneška e, z Politika. Je to, je to americká mutace, politika. A ten článek je z ní velmi překvapivé. To budeš, to budeš zírat, kdy ten článek říká následující. EU chce, aby příští maďarský lidl podpořil Ukrajinu, ale ono to nebude tak snadné. A podtitulek je nový maďarský muce v žádném případě nezaujme pro ukrajinský postoj. A teďko, teďko tady říkají, že strana, strana Tisa, že ten Petr Maďar sdílí, nebo respektive, že Maďaři většinově sdílí proti ukrajinský postoje kvůli tomu, že, že mají s Ukrajincem špatné zkušenosti. A že a Maďar je nacionalista, který klade zájmy Budapešti na první místo a již dříve kritizoval to co, porušuje, to, co považuje za porušování práv maďarské menšiny na Ukrajině a eh, nikdo nechce pro ukrajinskou vládu. To eh, řekl 28. března. Eh, žá, teďko Píšou tady taky a to je pravda, že když Zelenský vyhrožoval Orbánovi, že jeho adresu dá, dá hochům na frontě a ty se s ním promluví svým vlastním jazykem, tak Maďar okamžitě vystartoval a říkal, provlásil, že žádný zahraniční politik nemůže takhle ohrožovat Maďary. Je tady napsáno, že Orbán se snažil Maďara vykreslit jako zrádce jedná jícího zájmu Bruselu a Kieva, ale že ta situace není až takhle vyrocená, že prostě ten Maďar dřív celým svým chováním vlastně razil taky pro ukrajinskou linii. Říkám, je to z politika, je to velmi překvapující záležitost, a já jsem na to koukal ráno jako z jara. No a tady, tady je důvod. Je to historický problém. Maďaři nemají rádi Ukrajince, nemají rádi ani Rusy, ale, ale Ukrajince o nic víc než Rusy. Řekl se serveru politika maďarský minister pro záležitosti Evropské unie Boka. Naše historie zahrnuje zkušenosti s organizovaným zločinem, korupcí a násilím páchaným Ukrajinci. Kromě toho máme nepříjemné zkušenosti s konfliktem mezi etnickými Maďary a Ukrajinci v Zakarpatí. A Maďar v této, v této otázce bruslí na tenké linii. Pokud jde o Rusko, označilo za Orbánovo slabé místo a obvinil vládu z naprosté zrady ohledně. S to, už jsou, to už jsou takový ty, takový ty řeči, které jsou, ale ta informace, že by, že by nemusel ani Maďar být pro ukrajinským a že by mohl dělat potíže, ta je minimálně teda překvapivá. Nicméně si myslím, že oni ho nakonec nad správnou cestou navedou, protože eh, jedním z velkých slibů Petra Maďara eh, maďarským voličům je, že odblokuje, já nevím, těch 20 nebo eh, ještě daleko víc miliard, který Brusel zmrazil a který by mu za ten střícenější postoj, postoj k Ukrajině nepochybně eh, rád dal, protože by to znamenalo, že by se zbavil jako velkých potíží Prusa. Všichni ti Mercové a podobný by si mohli zhluboka vydechnout, když by Maďaři zvedli ruku pro tu 90 miliardovou půjčku. No, protože by nemuseli předstoupit před svého sepa Brauna a říct mu, Hele, sepe, jako, my, my budeme platit z našeho rozpočtu Ukrajinu. Ještě toho bylo málo, tak vytrž a problémy začneme řešit za tři roky. Jo. Čili tohle všechno je věře, ale už jenom to zjištění, že ani ten Maďar není, není tak krystalicky pro Zelenský nebo pro Ukrajinský, stojí za zmínku. No tam ne. Nevím, jestli víš, že on byl ještě před třemi roky součástí ekosystému Fidesu. Ano, ano, jeho manželka. A jeho, jeho manželka byla dokonce ministrní spravedlnosti. Ach, ach. Tak s tou manželkou se rozvedl, jo. S manželkou se rozvedla, protože to. to, to, to to by nešlo, to, to by do opravdu nešlo. Tak e, zřejmě se pořídí nový model, který bude e, jako, mít správný pot, no. Tak uznej, že tohle e, se říct prostě muselo. Ano, dobře, že si to podal. Já jsem ale čekal, že na toto přijde debata že nejen kdo je ten novinár, kdo vyniesol informácie, ale že aj kdo je ten samotný Maďar, který by to mal teraz podle Bruselu vyhrať. Tak právě proto, som jsem čakal, že na toto přijde, tak jsem si i něco ještě od toho Luboša Blahu, lebo ten očividně těž má nějaké znalosti o tomto pánovi. Tak poďme si vypočuť, že čo on hovorí na Pétera Maďara. Já ja toho ich Maďara poznám veľmi dobré. Je to takisto poslanec Evropského parlamentu, zhruba rovnako starý jako já. Ja. A můžem potvrdit, že je to čistokrvný agent Bruselu. Žije tu nějakých 17 rokov a Maďarsko by možno nenašiel ani prstom na mape. Našli si ho tu, vycvičili, je to ich člověk. Európanáček z Bruselu, který bude poslouchat a plniť pokyny. A keby neposlouchal, tak na něho mají kopec špiny. Manželka ho obvinuje z fyzického násilia. Chlapec veľmi podozřivo nakupil nehnuteľnosti. Babi striedá jako špinavé fusakle. Proste rozhárali z bohatých, z bohatej rodiny. Takých mají v Bruseli najradšej. Dlhé roky sloužil maďarskej vláde Viktora Orbána a potom zradil. Prostě charakter. Ale je to ještě pikantnější. Jeho manželka byla ministerka Orbánové vlády a on ji odpočúval. Vlastnou ženu. Toto nedal ani Matovič u nás. Ten odpočúval procházku a svou ženu a matku iba zneužíval na pranie penězí a podvody na daních ale inak jsou si Matovič a Maďar veľmi podobní. Dvaja prázdní populisti bez jakéhokoliv programu. Len nenávist a chaos. Ak si Maďari zvolí Maďára, bude to Matovič na stereoidoch. Maďar je naviše nebezpečný nacionalista a velkomaďarský šovinista. To on viedol úrad, který vykupoval pozemky na Slovensku. A je to on, kdo otvára Benešové dekrety. Asistují mu pritom decka z progresívného Slovenska, které sa takto pridalo k spochybňovaniu povojnového usporiadania, které vzniklo po porážke fašizmu. Hmm, Gratulujem. No. Tak, Vočko, tak, čo máte na tieto doplňujúce informácie k nemu? Neviem. E... Já nevím, že byl 17 let v Bruselu. E, fakt je, že když se na něj podívám, na Petra Maďara, tak je to poli, pro mě politik ranku. Vaše bývalá prezidentka a náš současný mm, mm. Áno, prezident. Ano, jako bych jedna prostě, mála. No. Prostě klasicky fotogenický manekýn. Fotogenický manekín, který, který už svou vyzáží ovlivní řadu. Voličů. No, ale e, jestli to bude v Maďarsku stačit na no tu rozdělenou společnost, nikdo neví. A zase jako obyčejně to rozhodnou ti voliči, kteří e, nepatří k žádnému pevnému jádru. Ani pevnému jádru Fidescu, ani pevnému jádru tisy. Bude to o těch, kteří doteď netuší, komu to dají, bude to o těch, kteří se budou rozhodovat po cestě do volební místnosti. Já jsem četl na Népsavě, že jich snad má být 7 nebo 8%. No, tak to by v Maďarsku byl docela unikát, protože u nás, u nás jich je 15 až 25%. A u vás taky. Těch, kteří se rozhodou na poslední chvíli. Ale... Jak říkám, ta e, atmosféra u vašich jižních sousedů je natolik vyhrocená, že možná, e, možná opravdu je to o 7-8%. No a kdy e, budou korunovat, e, korunovat vítěze a koho vyberou, tak to uvidíme. To uvidíme za týden a posluchači, sluchači, pokud budou chtít, tak budou s náma. A bude to, bude to velmi, velmi napínavý. Ale když vyhraje ten špatný, tak vůbec není jistý, že ty, že ty volby budou platné. Zatímco když vyhraje ten správný, tak si můžeme být i jistí tím, že si přečteme, že to byl velký svátek demokracie. Tak, tak. Vieš, a možno právě, ně možno přesně na tu. Tú skupinu tých nerozhodnutých, tá drobná skupinka, která to rozhodne, tak na nich je měřena táto vec, která se mm, teraz vytiahla. To je přesně to. To je přesně to, keď ste ešte doteraz boli nerozhodní, tak teraz keď už viete, že toto sú prostě len obyčajní ruský kolaboranti, tak prostě už teraz viete koho máte voliť. Čiže zhrnuté poчерknuté, mám tu ešte jeden mail od poslucháča, prečítam ho chvílku. Zhrnuté počerknuté, skutočně, ľudia je to tak že k ovplyvňovaniu volieb v maďarsku dochádza naozaj. Je to pravda. A Dopustili sa toho tí, kteří nehorázným spôsobom a že nehoráznym spôsobom vytiahli. Na, nahrávku rozhovoru dvoch diplomatov, čo je nepredstaviteľné niečo. Je to tak nehorázné, ako keď Spojené štáty americké odpočúvali Merklovu Holanda. Je to nehorázne, je to nehorázne, je to nenormálné, je to šialené ovplyvňovanie volieb, ovplyvňovanie voličov zo strany tých, kteří vás neustále varujú pred tím, ako vás hrozne tu Rusko manipuluje, ako tu ovplyvňuje voľby, tak nakoniec toto spravia presne títo istí. Preto jsem v úvode relácie hovoril, že bolo použité prvé pravidlo hybridnej vojny. Obvin stúpera z toho, čo robíš ty sám. To znamená, že áno, opakujem, voľby skutočně jsou ovplyvňované, a to tými, kteří se uchýlili k také odpornosti, že vyťahli diplomatickou debatu medzi Maďarským, ministrom zahraničných vecí a Ruským, Robili to tajné služby, nepoznáme, nevěme které. Zapojili do toho média. Ešte před zverejnením této nahrávky už bola palebná sila připravená. Už sa začali předtím nějaké nejaké veci diať v tom mediálnom priestore, že nejaké obvinenia Ruska a GUR ovplyvňuje a tajné služby Ruské. Tak už sa to miesilo. Až napokon sa táto nahrávka objavila a já by som dal ruku do ohňa, že dovolieb se ešte niečo z této nahrávky objaví, že ešte, ešte nevyšlo všetko, ešte se to bude dávkovat, aby právě tá úzká skupinka nerozhodnutých, aby se už teda správně rozhodla, aby ty volby jsme nemuseli anulovať, ako vlčkov rávíš, aby sme to mali v cajku takže že nech rozhodnou voliči a můžeme to označit za, za oslavu demokracie. A tu právě s týmto souvisí aj, aj otázka od poslucháča, který nám napísal mail. Zatiař jen od něho máme mail, takže ten to prečítám. Tvrdili jste, že by v Maďarsku nešlo udělat to samé, co v Rumunsku, kde nebyly uznány volby. Proč by to nešlo udělat v Maďarsku? Pýta se posluchač Štěpán. No, protože tam Brusel zřejmě, zřejmě nemá svého člověka, který by to zařídil potřebné na Maďarském ústavním soudu. Proto. Ale, Borisku, blížíme se ke konci a chci mm. říct ještě něco zásadního. My jsme zvyklí, nebo my na, na Slovensku a v Čechách, i my dva, posuzujeme nadcházející události naším prismatem. Kde hraje zásadní roli Ukrajina a Evropská unie a tak dále, prostě evropský papaláši a, a, a celý ten systém lží, s kterým jsme konfrontovaný. A ta šílená vojna, která na Ukrajině měla už dávno skončit, neměla vůbec začít. Jenomže Viktor Orbán vládne, já nevím, 16 let, z toho 12 let v kuse nepřetržitě. A já chci naše posluchače upozornit na paralelu s Robertem Ficem. Když poslouchám se kterým čelí Roman Michalko v Trikoloře, jak mu to nadáváte, že Fico tohle, Fico tamhle, smer, že je takový a makový a tak dále podobně. A to Fico vládne teďko asi dva roky, nebo dva půl roku. No, a teď si představte, že Viktor Orbán, který většině z nás je sympatický, tak vládne v Maďarsku 12 let nepřetržitě. Odskorumpuje. To, to je bez debaty, to je to stálý pravidlo. A Viktor Orbán a ta parta okolo něj tak asi na sebe nezapomněli za těch 12 let. to je, že z Maďarska Viktor Orbán něco udělal. Fakt je, že v roce 2015 při migrační tsunami zachránil Evropu tím plotem, na co byl vláčený Bájenem. Fakt je, že Viktor Orbán má ohledně Ukrajiny a ukrajinský války naprostou pravdu. Fakt je, že Viktor Orbán má naprostou pravdu i co se týče Bruselu. Ovšem, eh, jaksi není relevantní pro postoj maďarského voliče Maďarský volič se bude rozhodovat, kromě jiného podle toho, jak se má, jak to vidí okolo sebe. A co jsem si tak načetl, to je, protože já toho mám připraveno víc, ale holci to nechám rád na neděli, tak maďarské zdravotnictví není v úplně super kondici. Schází tam peníze a našli by se další věci, Maďar, čili maďarský volič má ty samé zkušenosti, které máte vy na Slovensku s vládou v Smeru, Roberta Fica, Slovenskou národní stranu, hlasistama. A maďarským voličům musíme přiznat právo se podle toho rozhodli, podle svý osobní zkušenosti. A tam, tam e, může být cena chleba nebo okamžitá e, cena nafty na pumpách nebo cena plynu. Může hrát daleko zásadnější roli, než vztah Maďarska k Ukrajině a Ukrajiny k Maďarsku. Prosím, posuzujte to e, z této strany a Může být, že většinové maďarský volit se postaví proti Viktoru Orbánovi. Evropská unie se snaží tomu, seč může pomoc Zelenský nepochybně taky a e, takový ty lepšolidi, lidi maďarští, lepševici, jak jsme. Já jsem četl ten redakční sloupek, který já považuji za naprosto idiotský. No a on, on vyjde na hlavní straně e, nepsavý. Ale přiznejme maďarskému voliči právo, aby zhodnotil 12 let vlády Viktora Orbána z hlediska své peněženky a stavu svých osobních financí, vývoje rodiny, vývoje vzdělání, důchodů, zdravotní péče a tak dále. Prostě maďarský volič v tomto musí být suverénní. Já jsem připravený to respektovat. Pokud se neukážou eh, nějaký další zásadní manipulace, tak jsem, jsem připravený to respektovat. Ale vím, že Brusel evidentně není ochoten respektovat to eh, opačnou volbu maďarského voliče, kdy jiný Ajoš Fekete eh, by rozhodl opět pro Viktora Orbána, tak Brusel s tím bude mít evidentní problém a podle mě neuzná výsledky ma maďarských voleb. Ale pokud, pokud vyhraje TISA a manekým jménem Peter Maďar eh, eh, klon eh, našeho agenta Pávka, tak, tak prostě Maďaři si ho vyberou a ponesou důsledky, který to, který to bude mít. jsem pokládal za nutný před tou nedělí říct. Dobře, že si to povedal. A já si dokonca dovolím povedať, že všetci to tak rešpektujeme, ako si to presne povedal. A myslím si, že ani by sme sa tejto téme dnes nevenovali, keby to bolo tak, ako si to, ako si to naznačil. Keby to bolo len čiste o tom, že treba rešpektovať rozhodnutie a voľu Maďarov, či už takú alebo onakú. Presne tak. Áno, je to presne tak. Nech si Maďari sami rozhodnú. A, neby, a by, keby bolo len táto jedna záležitosť, tak podľa mňa se dnes z této témy vůbec nevenujeme, Volby v Maďarsku by prebehli, vy by ste ich okomentovali a zistili bychom na konci dňa, že kam to teraz povedie, či něčemu dobrému, zlému a tak podobně. Prečo jsme se tu dnes stretli je to, že právě toto sa v očku nedije, že sa to nenechává na volu tých Maďarů, že nech si oni rozhodnou, ako to chcú, ale že sa to brutálne ale že brutálným spôsobom. Snaží Brusel ovplyvniť výsledok těchto voľb. A to je to nehorázné, to je to nenormálne. A to, čo je na tomto bolestivé, je to, že presne títo ľudia, ktorí toto páchají, ktorí bez myhnutia oka, jsou schopní dať do pohybu takúto, takýmto obludným spôsobom skreslovať voľby, abo, abo teda snažiť sa všetko preto spravy, aby voľby dopadly, tak jak si to oni prajú, tak títo istí ľudia bez štipky hámby budou teba neustále upozorňovať na to, že daj si ty pozor na tých Rusov, lebo tí Rusy nič jiné nerobí, len voľby ovplyvňujú. To je na tomto hrozné a to je ten dôvod, prečo sme si túto tému dnes dali. Rozhodnutí Maďarov bude každý rešpektovat. Ale nebudeme respektovat, Ale nebudeme rešpektovat to, nebudem to, že Brusel... Sa to takýmto príšerným, odporným, nehorázným spôsobom snaží ovplyvňovať bolby. Pre, prechádzalo jim to v, Maďa, v, v Rumunsku už nespomínanom. Prejde jim to někde v Moldávsku, kde urobí takú odpornosť, že prostě zrušia tam, ako to bolo, že zrušili tam pre rusov tie rusku menšinu, dali jim tam dve, dve volebné miestnosti na celé Moldavsko, či čo, ale, ale v takom Taliansku budou mať 60. Prostě, odpornosti robí, ale aby, aby volby dopadly tak, jako si oni prajú. ale keby aspoň čušali, keby boli ticho. Ale ještě oni prídu a budu teba varovat pred tím, aby si si dal pozor na to Rusko, které chce ovlivňovat volby. S tím teda mám problém. No, Borisko, ale je potřeba nepřehlídnout, že kdyby na slovenskou vládnul Robert Fico 12 let, už jenom ta touha po změně a sčítání hříchů za těch 12 let by dávalo velkou pravděpodobnost, že by Robert Fico prostě skončil. Tak ano, že by ty volby ano. prohrál. Presně tak. To, to jako tenhle faktor nelze v Maďarsku pominout. Ale Já nedává to žádné právo nikomu takto brutálně ovplyvňovat volby. To máš samozřejmě pravdu. No. Dobré, tak Myslím si, že na dnes všetko, aj niečo si myslím, ale tak je to, lebo však čas sa nám minul. Zatiaľ neviem, maily, maily které ktoré prišli, som prečítal ten jeden, uvidíme, čo sa stane počas víkendu, či nejaké prídu, neprídu, podľa toho sa uvidíme. Aj, aj či v útorok bude alebo nebude, ak by bola, tak potom v tom štandardnom čase o 9. hodine. Budúci týždeň máš voľno, lebo nebude ani trikolóra, keďže druhý piatok v mesiaci nebude ani hodina. vlka takže z hodiny vlka až o dva týžne a, a z listárňou uvidíme. Takže na dnešek, ak, a ak je to všechno, co jsme chceli povede Z moje strany ano, a z tvoje strany tak se můžeme. Hádám pomaličky o dobré do posteli. Je to, je to tak. Mě teda překvapuje, že přišel jeden jediný mail. To znamená, že máme enormně nízkou poslechovost, jo, protože to téma zdaleka není otevřený. Já jsem, já jsem počítal s tím, že bude velmi živý, ale nikomu se nedivím. Prostě na Velký pátek, sluchář o politice která nám všem ušleze krkem. To, to, to, jako to vyžaduje opravdu velkou úchylku, bych řekl. Čili eh, se zvědavé, si přijdou maily a nebudu zklamán, když žádný nepřijdou. No a eh, příští týden se říkal, že mám volno v neděli. V neděli se uslyším. Tak, tak, tak, mimo jadna. Vyvoriadné volebné štúdio bude k maďarským voľbám. V dohodli jsme se, že o desiatej večer sa začne táto relácia. Jo. Práve proto, aby už boli nejaké tie exit poly, aby sa už dalo o, o niečoho, niečoho konkrétného zachytiť. Takže tak preto takto neskôr začneme. Asi, asi dvojhodinovka do nejakej polnoci. Max, predpokladám. Mm, a keďže ano. to bude trikolora, tak ty, Intibo a, a Roman Michalko tiež. No, takže... Nedělu, no, ale, ale pozor, že nie je zajtra v nedělu, ale teda napozajtra v nedělu, ale až o týždeň v tak aby jsme to upresnili. Dobré, vočko, tak, tak sama je pekně a dobrou noc ti prajem. No, ještě předtím přání pekných Velikonoc všem našim posluchačkám a posluchačům, protože to je to opravdu největší svátek a doufám, že pánové, který nás poslouchají, nezapomenou svý lepší polovičky náležitě umladit, nešetřte. <laughs> Nešetřte Pěkný velikonoce. Tak a tebe, Očko, a samozřejmě našim posluchačům, no, aj tu z Banské Bystrického štúdia sa pripájeme, majte sa pekne do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich posluchačov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.